الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون <تصفيق> رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي <تصفيق> <تصفيق> سورة البقرة سورة بیان د سلور مثلو کې دلو تفصیلن اسبادت وحیت الله رب العزت اسباد د رسالت د نبی عليه الصلاة والسلام جهاد فی سبیل الله تعالی او انفاق فی سبیل الله تعالی سوره تلور حصیو اوله حساب 97 نا چانوې نمبر یې او په اوا له حصہ کې اوله مسأله اثبات توحید الله رب ال عزت د دې بیان کې ده سورۃ ذری بابونه اول باب سورۃ ذری څلور بابونه اول با اوله حصہ سورۃ ذری هیڅ یو حصہ دری بابونه اول باب درې وشتم نمبر آیاتوری او پدې کې بیان د لريډلو کېدل بیان د متقینانو مومنانو او د هغه په ځینځه صفات سره د حکم د او اخروی نه بیان کفارو او د هغه روم حکم د دنیوي او اخروی ذکر کېد بیا وروسته بیان د منافقینو مکه الف لام میم د دې ذکروشه چې دا د حروف مقطعاتونه دي ذارکل کتاب الاریب فی کتاب نو مراد قرآنی شریف لاریب فی یا شک نشته پدې کې چې د الله رب العزت تر افدې یا دې مطلب لاریب فی نفی به معنی سر نه سره ترتابو فیه کتاب سو شک مکوې پدې کریم اللہ رب العزت فرمائی و دل المتقین دا قرآن شریف هدایت دی رنا دا مضبوط والد دا دا متقین دلتا ذهن کی و سوال رازی چه قرآن شریف ذکر کردی و دل المتقین قرانی شریف دا, دا متقیانو لپاره هدایت دی حالداکی قرانی شریف صرف د متقیانو لپاره هدایت نه دی بلکې الله رب العزت د قرانی شریف د وجنه کفار او توم هدایت کړې دی بیریانو ته هدایت کړې دی ډیر گمراهان په دې سر سفسې و دي پسنګ شریف ذکر کړې دی چې بدلل دا قرآن شریف متقیانو لره هدایت دی پدیز ای که دا ذکر دی حدل المتقین که دا متقیانو د پارا هدایت دی او ان پدیز صورت کی روز تو آیات نمبر ایک سو پچسی یو سل نمبر آیات دویمو سی پارا کی اللہ رب العزت فرمی تول و خلق و لره هدایت دی صورت بقرا دویمسی پارا آیات نمبر ایک یو سل پینزه اتاییم نمبر آیات شهرو رمضان اللذی انزل فیه القرآن و دلل ناس شهرو رمضان اللذی میاش در رمضان ها غدا فدیکی رالی گلیشی و قرآن شریف یا پکی شروع شودا د نزول ده قرآن شریف خودل الناسی هدایت ده ده پارا ده طول و خلکو ندلتا خودل الناس ذکر کی ورپسی صورتی مومنون صورتی یونس یول سمسی پارا حیات نمبر ستاونت او نمبر آیات کاللہ رب لیزت فرمیه هدایت و رحمت مومنان لده سورت یونس یول سمسی پارا آیات نمبر ستاون او آیات یا ایوها الناس قد جاکم موعظت من ربکم وشفاء لما فی صدور ورحمت للمؤمنین وغدا ذا قران شريف هدايت دي ورحمت لل مؤمنين او رحمت دي ذا پاردا مؤمنانو پتی زي کي دادي جي شريف مؤمنانو ل هدايت دي بل سورت نحل سور پارا ايات نمبر 93 يوکم نوي نمبر ايات سوره نحل سپارہ منز النحل د یاد مینځه ونزلنا الیک الكتاب تبیانا لكل شیء وهدا و رحمت وبشرى للمسلمين ونزلنا الیک الكتاب الیک لم بتا کتاب اے نبی علیہ السلام این قران شریف تبیانا لكل شیء وذا حق انکه د زپار د هر یو چیز وحده و, و, و, و رحمتا او هدایتو او سبب د رحمت او د زیر دلیل المسلمین د پارا د مسلمانانو په دې ځکه دایي جدا شریف هدایت د ل المسلمین مسلمانانو د پار هدایت دې بل شریف ذکر کئ دا قرآنی شریف هدایت د ل المحسنین لفظ ذکر شي احسان که اونکو، نیکی که اونکو، خیگنه که اونکو، ها و خلک ده پاره هدایت ده. لیکن صورت لقمان، یوشتام سی پاره آیات نمبر تین، درم نمبر آیات. صورت لقمان، یوشتام سی پاره آیات نمبر تین، درم نمبر آیات خدا ورحمة للمحسنين دا قرآن شريف دا يده ورحمة للمحسنين دا پاراد إحسان كونكو دا پاراد نكي كونكو دا قرآن شريف آیا طولو خلقو لهدايت دي یا صرف متقانو دا پارا هدايت دي یا إحسان كونكو خلقو لرا یا مؤمنانو یا مسلمانانو لرا نو اصل خبر ادا دا چې هدایت د دې مانو انسان ځان پوهه کې چې بیا هرځه کې خپل معنا کې بیا زین کې سوال ناراضی شیخ القرآن رحم الله فرمای هدایت قرآنی شریف کې په اطلس معناګانو باندې راځین یو هدایت په معنا د خودنه د دې مثال لکه سوره توهہ خپلسمه سیپارہ لثم نمبر 8 کی مصالح اسلام چې کل را روان دي نو او اجدوا علن نار فدا سوره توهہ خپلسمه سیپارہ آیات نمبر 10 لثم نمبر 8 کی ہدایت په معنا د خدعو او بیا موږ علن نار په ورنی ور سره خدا سو کلر خدون کی لابرات سم کی کی کم اللہ ردا دین ہدایت راضی پمانا دا بیان باندې ہدایت تو مانا دا بیان ذری ذکر سورۃ حمیم سجدہ صلی रिश्ते मु سپارا آیات نمبر 17 ولسم نمبر ایت کی کی گئی و اما سورت حمیم سدا آیات نمبر 17 ولسم آیات تلریشتو سی پارا الله رب العزت فرمای و اما تمودو هر چی سمودیانو فہدیناہم فہدیناہم دا معنی نو چې مون ورته ہدایت کړیو دغه کیا د جل الاحیتو گمراهو ہدایت مراد بینا لہوم چې مون بیان کړیو و هدایت پا معنی بیان سران درین هدایت پا معنی ده کتاب او ده پیغمبر ذکر ده هدایت مراد کنه کتاب او پیغمبر وی او ده سورت بقره اول سپاران آیات نمبر اٹھتیس اتھ درشم نمبر آیات که اللہ رب العزت فرمائی فَإِمَّا يَادِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَاسْتَرْجِعِ تَارِفَ زَمَانَ هُدًى هِدَايَتُنَا مُرَادُ أَنبِيَائِنَا وَكِتَابُنَا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ جَاءَ بِدَائِرُهُ كَذَ هِدَايَةُ الزَّمَانِ إِنَّ الزَّمَانَ هَذَا كِتَابُهُ الزَّمَانَ غَرِقِ شِيعِي درهم هداية راضي فى معنى اسلام بانده في سلورم هداية فى معنى اسلام او دا سورة بقراء اول نمبر ایک سو شلم نمبر آيات دا آيات منزه قل انه هدى الله هو الهدى سورة بقرآ اول سپارآ آیات نمبر ایک سو بیس شلم نمبر آیات دا آیات میز قول انہ حداللہ و یا نبی علیہ السلام انہ حداللہ یکنن هدایت داللہ هو الہدا هم دقا هدایت دے هو الہدا نمراد هم دقا هدایت مراد اسلام دے تدا صحی لاردہ صحی دین دے پینزم هدایت پمانا دا سنت طریقی هدایت فمانا دا سنت تریتی او دا سورت بقران دویم سی پاران آیات نمبر ایک یو سل یو کم شپیتم نمبر آیات اِنَّ الَّذِينَا يَقْتُمُونَا مَا انزلنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْحُدَى اِنَّ الَّذِينَا يَقْتُمُونَا یقیناً ها گسان چی پتی ما انزلنا من البیناتی ها گا چرالی گلی مونگا دوازهو دا لیلنا والہو دا او دا هدایت نو هدایت سنت طریقہ او حدیث کی مرازی و خیر الحدی حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نو هدایت پا معنا دا سنت طریقے سره شپغم هدایت پا معنا دا دلیل سرم هدایت پا معنی ده حجت پا معنی ده دریل سران. او ده سور ده بقره دره مستی آیات نمبر دوسو اٹاون دو, دو آیات ده آیات آخر کلی چې ده ابراهیم علیه السلام او د نمرود ده مناظری زکر کیگی او ابراهیم علیه السلام چه نمرود غلق پا مناظره کی والله رب العزة فرمي والله لا يهد القوم الظالمين الله رب العزة لا يهد القوم الظالمين توفيق ده دليل نوركي قوم ده ظالمانو تا خودنا ده دل دليل و ده عجت نكي قوم ده ظالمانو تا نو آخر فتح او غلبا حقا ده مسلمان و علمو منانو بي او هم هدایت و معنى ده سنت تاريخي ومانا چا پسید للا. او دا سورت انام آیات نمبر نبی نوی نمبر آیات سورت انام آیات نمبر نبی نوی نمبر آیات اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تا دا انبیاء علیہ السلام زکرو کی ہدایت پمانه د طریقې پمان د اصلو چاپسېدل چاپسره روانېدل او د اسره د نام آیات نمبر 90 نوی نمبر آیات الله رب العزت نبی عليه الصلاه والسلام ته فرمایي فبي هداه ومقتدي هيات مېسکي د انبیاء له سلام ذکرو کې بیا دې فبي بی هداه ومقتدي د طریقې د پس په سر روان شې ودایت پا معنی در وانی در وچا پسید نهم اتم اهدایت پا معنی در دخول الیل جنت او دا معنی سورت اعراف اتم سپارا آیات نمبر تریالیس دریس الویختم نمبر آیات جنتیان چکل جنت تلار شی سورت اعراف آیات نمبر تریالیس دریس الویختم آیات هل سفارة حداية داخلها في جنة؟ جنة ما هي؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنا لولا أن هدان الله نحن نعرفنا هذا الغزاب الذي هدانا لهذا يعني أدخلنا لهذا الذي يجب جنة ترى داخلك وما كنا لنا لولا أن هدان الله مونگ نشو رات لیده جنت داکی چیر مونگ اللہ نوی راوستی یا مونگ هدیت نشو موندلی کاللہ رات هدیت نوی کردی قلدی پا پدلکی مونگ تا جنت راکی نهم هدایت پا معنی دا توبی سران هدایت پا معنی دا توبی سران او دادی زکر روس تو سورت اعراف آیات نمبر ایک سو پک پندوستوم نمبر آیات د آیات مېس ک ذکر دی انا هدنا الیک انا هدنا الیک معنی اتوبنا الیکا مون تهوبه واسو تا اے الله رب العزت نو هدایت په معنی د توبې سره هدنا معنی د توب نده چې مون ته توبو واسو لکه هدایت په معنی داعی په معنی دعوت ورکون کې داوت ورقول ذات بیان کول ذات صحیح خبر کول لکه سوره تی رعد دیار لسوم سی 7 توم نمبر آیات اخر کې الله رب دپار هر قوم حد دمنه کې هدايت کوم کې وی ګرایې کوم کې خصره په الله رب ال عزت دی په هات بیان کوم کې وی الله رب ال عزت هر عمر د پاره هر قوم نه پاره بیان ته کوم کې را لګی او پکې پیدا کړی وی سوره اتراز د الله سمو سپاره آیات نمبر 7 آیات نمبر اوم ولکل قوم حد هات په معنی دا بیان کرا چاريو قوم کې بیان کوم کې یا دارن سوری شورا باون نمبریات کم راضی و اینکل تهدی الى سرات مستقیم نبی علیہ السلام خو چاہتا ہے نی غلار حدایت نشو کولی بلکہ نی غلار و نبی علیہ السلام بیان خلکو تکولو و اینکل تهدی سوری شورا تینزشتیم و سپارا آیات نمبر باون دو پندوستم آیات حدایت پا معنی دا بیان سران بل حدایت پا معنی دا توحید سران بمانا دا توحید او دا سورت توبان لسم سپارا آیات نمبر تین تیس دری درشم نمبر آیات که اللہ رب و رضا فرمائی وَلَّوِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ سورت توبان لسم سپارا آیات نمبر تین تیس درشم آیات ارسل هو الذي ارسل رسوله بالهدى الله غزا دې چالهګلې پیغمبر خپل بالهدى توحيد سره هدا معنا الکان کې امام سي اتره ملال ذکر کي د ته هدايت په معنا د توحيد سره چلا خپل پیغمبر ټول نو مقصد د توحيد بيان هغې ورته ور کړو بل هدايت په معنا د معرفت سره په معنا د پېژن کېلو سره پمانہ دے معرفت پمانہ تے جنگلو پمانہ دے معلومولو اودا سورۃ النحل سورلستم هم يهتدون سورۃ النحل سورلستم سی پارہ هم يهتدون فستور باندې هم یهتدون دی لار معلومه یه زلت هدایت په معانه د معلومولو په معانه د معرفت سره بل هدایت په معنا د قران شریف هدایت په معنا د قران شریف او د سورتي بنی اسرائیل 3 د آیات نمبر 94 سلو نوې نمبر آیات کې ذکر دي وما مِنَ النَّاسِ يُؤْمِنُ إِذَا جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَمَا مِنَّا نَسَأَن يُؤْمِنُ أونې ومنې کړي خلکو لرا د ایمان راوړلونه کله چې اغه ته هدايت راغلی وه هدايت نو هدايت نو مراد قرآني شريف دي چې کله دې ته قرآني شريف راغې نو دې اعتراضونه شروع کړي سورته بني اسرائيل آيات نمبر 94 دارن سورت النجم 23 نمبر آیات کی مرادی ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى سورت النجم آیات نمبر 23 درشته آیات توشته مو سپارم ده کی سرا راغلی دی خلق او تا طرفا درب دی دین ہدایت نمرا فن قرآن شریف دی بل ہدایت ته معنا ایمان سرا هدایت با ماناد ایمان اوزا سورت سبا دوشتم سپارا آیات نمبر بتیس دو نمبر آیات سورت سبا دوشتم سپارا دا آیات منزم کل دی پا جهنم کی جگڑی هر سکوی لامشران باورتوی ان نحن بعد اذ جاءكم سوره سبا ايات نمبر 33 بده شمايت ان نحن سددناكم عن الهدى ايا منكم منتصرات هدايتنا مرادن ايمان ايا منكم تاسيمان منكلي وي نهيمان نا تاسو پخپلا ایمان راول لو بل هدایت پمانر الہام په معنا د زکی غرزل او د اسوره تواها سپارله سم سپارا آيات نمبر 50 پنځستم نمبر آيات کې الله رب العزت فرمایي اا تو امثال اسلام صکلاده فرونسره بحث کین موسی اسلام ورته وی ربون الزی اا کل شیئن خلقو ثم حدا سوره تواها شوال سم سپارا آیات ممبر پچاس کنزستم آیات رب زمان حاغذات دین آتوا کلش این خلقه ہو که ورکڑه هاری و سیستا پیده ایش دادی سم مهدا بیورت لارقود لیده سم مهدا مانا که بیورت دی, دی زندگی پماند پماند دا زندگی تیرول طریقان پا مانا دا ایلحام پا مان هر یوز الله پیدا کی ورترزکه حقدار څورسی مثال په تور میکون پیدایشی بچاغه څنګه پیدایشی تیروی نداخ ورته چاخذلی ندی خدا ور تعالی رب عزت پزړي کی چولی دارنګ د غوامي خو ددی بچی وی چې څنګه پیدایشی نواګی د تعلیم چا ورګړي خدا ور تعالی رب عزت الهام کی زکه ورته وزا کول ورغولي بل هدایت په معنا د تصبوت او په معنا د توفیق باندې بمعنى ذلك خالی بمعنى التوفيق او ذا صورت یان کبود یہ بھی تھے مصیفرن آیات نمبر 69 نمبر آیات کہ رب العزت فرمائیں والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبُلنا والذی نجاہ دو فینا دے سورت انکبوت آخرین آیات دے کے رازے سور انکبوت والذی نجاہ دو فینا اب حاقا سانچے کوشش کئی پیاتونو زموں کے فینا یعنی زم پلا روکے کوشش کئی لنا دی انہم صبح لنا مانا لنا صبح تانہم مضبوط بکمون دی لرا توفیق بور کن بندیت آده صحیل آری و هدایت پا معنی توفیق پا معنی تصفت پا معنی مضبط بل هدایت رازی پا معنی دا تورات باندی هدایت پا معنی دا تورات او دا صورت مومن آیات نمبر تری پن دری پان نمبر آیات سلی رشتم و سپارا صورت مومن وَلَقَدْ آَتِيْنَا مُوسَ الْحُدَىٰ فَقْلِفَ فِي وَلَقَدْ آَتِيْنَا مُوسَ الْحُدَىٰ تحقیص راور کرو موگا موسیٰ علیہ السلام تا هدايت موسیٰ علیہ السلام تا هدایت یعنی تورات ورکریشیو تورات تا هدایت ذکر ویلی کیی حق زمانی خلق و پدی کی پروتو دیو جنا مراد کنا هدایت بل هدایت پا معنی دا صحیح که دلو پا معنی دا اصلاح پا معنی دا صلح او دا معنی سورتی یوسف آیات نمبر باون دو پندر سلم نمبر آیات کے رازی و ان اللہ لا یهدی قید الخائنین سورتی یوسف آیات نمبر باون دو پندر سلم نمبر آیات هدایت بمانه ده صحیح کولو بمانه ده درست کولو نو ان الله ذا ياخره وان الله لا يهدي كيد الخائنين الله رب العزت نسې کې ندرستې چې د خیانتګرو بچاګې خیانت په ځی کې پروت وي هغه ډېر کوښونه کوي هر اوسې چل جوړي باغ نه سې کوي دپسې ذلېخي ځکه کې خیانت او الله رب عزت دا کار څه مې هر یو سرے چدا اسی خینت سر اکم کارکے اللہ رب رضیت دارکارنس اے کئی و قرآن شریف کی دا ہدایت و مختلف و معنو سر اتلو دل تا چدیں بعض علمو هدایت معنا په تثبت سر اکڑی دا تو جمعنی تثبت سر اوشی نو بیا مطلب دا دیں و دل المتقین دا قرآن شریف ہدایت دے دا پار مانه مضبوط والے دے دارا دے متقینوں اس انسان یو کار کی متقدی یو کار وکی او چھکر دپ قرآن شریف کی یو کار نیوی لیدے یو حکم نیوی لیدے نو اکثر د سڑیا ہا س مضبوطیا پدے باندھی نیوی کلہ چو چوکار وینی قران شریف تو اتمعلوم نو بے پدے باندھی ایمان نور ہا مضبوط شی نیوم انا عہدا للمتقین کہ قران شریف مضبوط والے دے دارا دے دې معنا تفسیر ابن کثیر کوي چې ولرته ہدایت په معنا د رڼا باندې ده او متقین دا قرآنی شریف رڼا قرآن قرآن ده د پارا د متقینانو په دیوچنا قرآنی شریف په دې کې رڼا د متقینانو لپاره پرته ده نو دلیل متقین قرآنی شریف ہدایت دی یې نه رڼا د پارا د متقینانو ګرین ہدایت ورون ذکر کړو یوه د سورت المسقیم کې مخکې تیر چې یو هدایت مطلب چې دې صرف اراده الطریق معنی لار خودل بیان کول دیم مقصد ترڅو ول ویل کسان جنه ته جوړ شي حدان لہذا به وي جنتیان نپمانه د اراده الطریق دلار خود لري په معنی باندې هو طول خلق الله رب عزت هدل الناس دې قران شریف هر چا تجليس هیلارخي بیان ده قرآن شریف عام دی کافر او هر ده نی غلار قودل ده او سوک پده نی غلار اس روانی گی سوکنلل روانی گی نوه دلی المتقین قرآن شریف مقصد ترسه ان که نی متقین مقصد سره ها جنت ترسه دل و دی وجنا هدایت پمانا دلتا الیسوال ال مطلوب چاگم مطلب او مقصد ترسه دل دی وجنی کی متقین والی ذکر ده او دا مختلف الفاظ قرآن شریف فل ذکر کری دی نو هدایت هدلی ناس چکم را غلی دیں لگه سوری بقر ایک سو پچیسی چکم تیر شل چو طول و خلق هدایت ذکر دیں نو قرآن شریف طول و خلق و هدایت کو اس چاہتی نا فائدہ واقس دلا چاہتی فائدہ واقس دلا نو متقیان پا دی بانده هدایت والا شل دیو جناد آغی نوم چده اعزاز بطور باندې واغ دلی شل دا مختلف الفاظ قران شریف ولې راوړل دي نو بعض را ما وجدا ذکر کوي اصل دنیا کې خلق مختلف دي بعض خلک دا زی وی چې هغه ځان ته ډېر متقین ډېر پرزګار وي او ځان خلق ته داسه ظاهري چې خلق وي ډېر متقین سره دي بعض خلک دا زی وی هغه خلق سره کېږي کوي دیوی چې ماته خلق محسنین وي چې دې خلق سره ډېر کېږي کوونکې دی خلقو سر دیر خیگنی واز کلک داسی وی چاغی ځان مؤمنان ګنی چر مو خالص ایمان والایو یوواز کلک داسی وی ځان صرف مسلمانان ګنیره دا مسلمانانو پرنګ یوواز کلک داسی وی چاغی ځان په عام خلکو کشمیری بس علاقې په سیوی مونږ هم دغه سی نو قران شریف دا خودل کتم متقی نصال تقوا بغیر د قران شریف نه کامل کېدنی شي کزان ته عام خلکو د شمال ساده انسانيت سره طرحه پور انسانیت نه د ترسو جو قراني شريف نشته كزان ته ته مسلمانان مسلماني الدا چې کړه تاسو سره قراني شریف دي كزان ته مؤمن وي نو مؤمن به الې چې کړه قراني شريف باندې رواني او كزان ته محسن وي خيګني ته اون کې نو الې به چې کړه قراني شريف تاسو رښتنه ووګه دا قران شریف چې د احسان کارونہ د خیګنی کارونیم ذکر کړی دي چې هغه او کې ته مو سنینو کې راشي قران شریف د اسلام او د ایمان کارويم خو دي دي چې هغه دې او کئ اسلام او ایمان مته مزبوط شولې قران شریف د تقوا والا کارونیم خو دي دي ذکر ته پدی باندې روان شې دیو جنا او متقیوم شې قرانی شریف عام د انسانیت کارونه ذکر کړي انسان لپاره کم کم کارونه ضروری دي د انسان د کامل کېدلو د پوره کېدلو لپاره قرانی شریف سلور لور کارونه سورته اعراف بیا به ذکر کړي دي شیخ القرآن رحم الله فرمایل وایي د انسان په کمال باندې مختلف دورونو کې کوشش ورمو کړی دی چې پدې کتابونو لکې خو لیک نه هغه کتابونه چوکاټ شي و دومره اوګدو اوګدو خو بین د قران شریف پرانګه وضاحت نه وکړي قران شریف چې دی سلو قارونی چې انسان د کمال د پار ان شاء الله په سوره اعراف کې به ذکر کوو سوره اعراف کې انسان د کمال د پار سلو قارونی ذکر کیږي چې انسان کیو علم راشي وین بین انسان کې شجاعت او بہادری وی درې په انسان کې صبر وی او سلورم نمبر چې به علم خبري نه کوي دا به انسان کراغل انسان کامل انسان جوړ شي او قران شريف چې د انسانيت د فارم کارونه قودلي متقين د لپاره پدېږي کې صفات ذکر کړي پېند صفات چې پېری باندې انسان روان شي هو دلیل متقين وذات صفات پزان کراولي دا متقي شه دران شریف شريف د احسان کارونې ذکر کړي ان الله يامر بالعدل والاحسان او بیا دې پدې مؤمنین سره قرآنی شریف هغه اړخ تهې شاریک کړی و دارنګ قرآنی شریف کې ټول کس مخال کو د پاره کارونه ذکر کول د مؤمنانو کارونه قال افلحه المؤمنون کې ذکر دي نو انسان به ال کامل مؤمن کامل مسلمان کامل انسان به ال وی متقی و ال وی چې کله ده په جون کې قرآنی شریف خدام مختلف الفاظ قرآنی شریف دې په راول کته زندگی په هر طبقه کې و قرآن شریف نستاخلاصی دیم نیشت دیم و دو للمتقین دا قرآن شریف هدایت دیم یعنی مقصد تا رسون که دی یا مزبوت والی دی یا رانا دا دا بارا دا متقیانو للمتقین اول نمبر متقی چا تولی کی گی دا, دا سش دی. بې معنی او مطلبونه تقوا چې قرآني شريف کې تقوا پسو مانو سره بل فضائل د تقوا بل علامات د تقوا وسې شي وي نو د تقوا یو تاریخ چی دے باز علماء دا کئی تقوی اصل کی محافظتو آداب و شریعاتی هر یو کار کی جو شریعت کم آداب کو دیلی کم طریقے کو دیلی دا دهاغی حفاظت کول دهاغی خیال ساتل دیت تقوی بیلی کی هر عمل کی د شریعت ده دا آداب و خیال ساتل ده تقوی پر ازگاری دا وین قول د باز لمو دادي مجانبتا كل ما يبعد الله تعالى مجانبتا كل ما يبعد عن الله تعالى ته ده هر هغه ستنه لریشي چې تا د الله رب عزت ملي رکی عکار هغه عمل پریخل چې تا د الله رب عزت ملي رکی د الله د بندګین د لریکی دا کارونه پرخل دې د تقوا او پرزګاری ویل کیږي درېم قول بعض لاملو ذکر کړي ال اقطداء صلی الله علیه وسلم قولا و فعلا ال اقطداء صلی الله علیه وسلم قولا و فعلا د نبی السلام اقتداء او تابع پوینا او پاعمل دوانو کی دی نبی عریف السلام اقتدا تابداری کول دیتوی لیکی تقوی او پرسگاری سلورم تعریف بعض علماء داکی سویانت النفسی اما تستحق به الحقوبت من فعلین او ترکین نفس د هر هغه کار نه بچ کی چې په کولو یا پرې خلو انسان ته عذاب نه راويږي هر کار او کا د پاغي باندې عذاب نه بچ کیږي کی. کار پریدا چې د هغه په پرې خلو عذاب نه بچ کی بس دې ته ویل کیږي تقوا د کول هغه انسان د عذاب نه بچ او هر کارونه پریخل چ انسان ته آزاد به بچی دې ته او پریزګاری بل امام کوتوی رحم الله ذکر کړی تقوا د ګناهنا ځان بچ کول دنیا کې او په دې واقعیا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنهم داوی سلام عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنهم ابی بن رضی الله عنه ان التقوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ د عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ته تقوا په بار کې تبو سکه چې تقوا څه شی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ په تو په مېل هل اخذتا طریقان آیت ته چې د زغواله په لار باندې تلې یو د تلار چې پاږی کې زغوی عمر رضی الله تعالی و بر توفر مهل نام او زغه پلاسه لار باندې تعلیم نو نکاب رضی الله تعالی و تفمئی ته په هغه وخت کې سکه چې کړه د پلار لا پلاړ رضی الله تعالی و توفر مهل ځان پسی کپڑے و غیره راغونډ کم و حضرت او دیسره یریږم هم ځکه نا چې د زغوه د سيزونو کې کپړې او بید نکاب رضی اللہ و تم و توفر من فذلکت تقوی بس ام دغت تقوی و پریزگاری دا یعنی دنیا کی دغت سیزان دا گناہون بچکی یریگ دا گناہون بچکی دیت تقوی و پریزگاری بیلکی تعریف اگر تفسیر ابن کسیر ام دی آیات لاندی هودلی المتقین لاندی اغزی کرکی المتقون قوم اتقو الشرک و عبادت ال الله و اخلص قوم اتقو الشرک متقین دا یوداز قوم چه اغزان دا شرک نبس کی دریم و عبادت الاولثانی د بوتانو د غیر الله د عبادت نه ځان بچکی دریم و اخلص ل الله علی عبادتان عبادت الله رب ال عزت پار خاصکی متقی چې ځان باندې شرک نه بچکی د غیر الله د نه او اخلاص طرف عبادت کین د دې ویلې کې تقوا او پرزګاری معنی دا تقوان و قرآن شریف کی یو تقوان پا معنا دا معصویت پریخل نافرمانی پریخل ترکل معصویتی پریخل د نافرمانی دا, نا دا تقوان ده او دا دیزی که رسولت بقرات دویمو سی پارا آیات نمبر ایک یو سل یو کم نوی نمبر آیات کی, کی. ولكن البر من التقى دات خلق او دا غړنلای شهله بل اړې په دې دروازه بیان نه د بل نه نوی دروازه باندې باراتل الله رب عز تو فرمایله تقوا پرځګارینه ولكن البر من التقى اصل تقوا چې ترک المعصيه دناونه پرېخل د پرځګاریدا دروازه پرېخل پرځګارینه د غناونه پرېخل پرځګاریدا دوین تقوى عربه معنا التوعد بمعنى التابیداری اودا سوره النحل 33 صفارات جوم نمبر ایت أن انذروا انه لا اله الا ان فتقون فتقون معنا التزامات تابیداریو کہ اللہ رب عزت تابیداریو کہ دریں تقوا اخلاص باندھی اوضاء صورة حج آيات نمبر سنتیس ودرشم آيات واللصم سپاران لَيَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا جَمَعُهَا وَلَا كِي يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ مشرقين وشکلان قرباني كولان نحاقیبا وخي أو بین دائم فدیوالون وفدیبان الله رب لذ جوابك الله تنوين رسين وخا ولاكين يناله التقوى والله ته اخلاص رزي انسان عبادت کي فدي کي سمره اخلاص دي هر الله رب العزت ترسي بل تقوى په معنا د ایمان باندې په معنا د کلمې د توحید باندې عمرزي دا سوره عزاب آیات نمبر 70 اویایم نمبر 83 جلل رب ال ایمان والے ته حکم کی یا ای الذین امنوا اتقوا الله و قولوا قولا سیددا ایمان والے د الله رب ال عزت نو یې او درست او صحیح وینا کوي وی الله نه یریدل دای چ ایمان راوړي بیا جتاس کوم وینا کوي اغغب تاوز وفیده در کی درم مراتب دا تاقوان یا اقسام دا تاقوان نو تاقوان لوی جلی لاغی درم مراتب دی یا درم اقسام دی یو تقوا اولا مرتبه دا انسان دا کفر او شرک نه زانو ساتي زان دا کفر او شرک نه ساتل دا مرتبه او درجه دا تقوا هر یو مسلمان موحد تحصیل دا اسلامي قبول کړي توحيد الله رب العزت منل دا مرتبه او تحصیل دا ذوهم مرتبه او درجه تقوا زان ساتل گناہی کبیرونا او زان دے بدعاتو ن ساتل گناہی او دے بدعاتو ن زان ساتل دا دویمہ درجہ او دا درجہ نیکانو خلقوتا اولی کرام متا دا درجہ حاصل وی کمچه اللہ رب مریضت نیکان بندگان وی نو گناهون وی ځان گناهون او ورسرا ده بدعاتون همزان ساتی در ایم درجه ده تقوی ده پریزگاری نه غداده چه انسان د وړو گناهونونا او د شبهاتونا مشتبی سیزون و نو همزان دا درجه دا, دا تقوی دا پرزگاری انبیاء علیه الصلاة والسلام تا حسل و چی دا وڑو بناهونی هم زن ساتلیو او دا مشتبی سیزونو نبی هم زن ساتلو سلورم قبره فوائد تقوی دا تقوی فیدی سشیدی قرآن شریف دا تقوی گن فوائد ذکر کردی دی یو فیده خود تقوی دادا چون دیزه ای که ذکر دا الله للمتقین اللہ رب رضیت نی غلار ورتخی دویم فیده دا تقوی دادا که اللہ رب رضیت دی دنیا فوقیت مشری حق تقوی دا رو خلکو تورکی مشری الله رب رضیت پر ازگار خلکو تورکی او دا سورت بقره، دویمو سی آیات نمبر دو سو بارا دو, دو نمبر آیات که اللہ رب العزت آیات میسکی فرمئی وَالَّذِينَ اتَّقَو فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ هَغَا کَسَانْ چِ تَقْوَا وَفَلِزْگَارِي اِخْتِعَرْكِ دَا پاسِ عَدِيبُوِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ یاقو يوم القیامتی مانا الى يوم یا پا رضا قیامت بان مشریح اگر تقوادار و پرزگار و خلق گوی د در د وجنا فلاح کامیابی ملاوی او در صورت علی عمران سلورم سی پارا حیات نمبر ایک سو تیس یو سل درشمنا بر حیات که اللہ رب رضا فرمائی وَتَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دِرَارَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ نُكَمِّي بِتَقْوَى دَوَجِنَا مَلَاوِيغِي بَلْ دا تَقْوَى دَوَجِنَا أَعْمَال قَبْلِيغِي أعمال قبلي دل علوی ذکر انسان کے تقوا اور پرہیزگاری وی أعمال اور ذات سورت مائده ایت نمبر 27 او 20 نمبر ایت شپږم سی پارا د آخر اخر دادم علیہ السلام دو زموندي حبیل او قبیل چې کله قربانی وکړه دا قبیل قربانی قبول نشه او دا حبیل قربانی قبول شوه حبیل د حقی او وجه ذکر کې د ایت اخر کې انما یتقبل الله من المتقیین یقینا الله <سؤال> رب العزت قبلی این عمل دا متقیانو عبداللہ بن مسود رضی اللہ و تم بارک رازی آغی و داویلم کمات دا معلوم شي چې زمان یو عملم قبول شویده زمان مات دا دنیا او پا دنیا کی جسدیده دینا غر و بہتر دی عمل کمون که کو قرآن شریف چې چه انما یتقبل اللہ من المتقیم عمل چې قبلی این عمل او عمل الله دا متقیانو قبلی نہ صرف اعمال کُل ندی بلکہ ورثہ تقوی پر از گارین کہ ہا قبول ہوں۔ بل تقوی پر از گاری دے وجنا اللہ رب العزت دے دنیا میں شری غلبہ ہا مسلمانان تے ورکی۔ تو انفال آیات نمبر 29 آیت 30 نمبر آیات نهم سی پارا یا ایها الذین آمنو ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان و یکفر عنکم سیئاتکم سوره انفال نهم سی پارا آیات نمبر 29 یوکم درسم نمبر آیات یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو انت تقه الله دے چری اویرې درې تاسو د الله رب العزت نا یو کافر انکم سی یا یالکم فرقانن یو پیدا جو بغردی الله رب العزت را غلبا دین و یو کافر انکم سی یاتکم تاسو مصیبتونا تکپنا بلری و یافر لکم غنا غنا بدل بل دا دا و پده یو آیات که دریف از ایل ده تقوی زکر شنو بلا فیده الله رب بلزت محبت هنگه ده تقوی ده انسان سره پیدا کیه او ده سوره ده توبه لطن و آیات نمبر 4 او آیات نمبر ست دوان و آیاتون سوره ده توبه آیات نمبر 4، او آیات نمبر 7 دوونو آیاتونو اخر کې راځي ان الله يحب المتقين یعني ان الله رب العزت يحب محبت په متقین سره نو تقوا د وجه نه الله رب العزت محبت پیدا کیږي بل تهقوا د وجه نه الله رب العزت ها زیری ورکی عزتونه د الله دوستي چې انسان ته ملایويږي هغل تقوى دا وجنا او یرا او غمن انسان چې بچی دا تقوى دا وجنا دا سورت یونس آیات نمبر بحاث دوش پیتم او دریش پیتم نمبر آیات یو لسن بسی پارام سورت یونس گا اللہ رب رضیت فرمائی الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُون لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَى الذين آمنوا و كانوا يتقون هاكا سانت ايمان روري او اذي پر ازگاه تقوى یو کرين و لهم البشراء في الحيات الدنيا دي ده پارا زره پا جند دنیاكي وفل آخره پا آخرتكي ومي نزيري و تقوى ده وجن الله رب رزد بشارتون ورقه و يري وداغمون ختمه بلۃ تقوا د وجنا د الله رب یض خاص امداد دا انسان سروی میت خاصا د الله رب خاص امداد هغه متقانو سروی او د 30 سپاره آیات نمبر 128 یوصل اتیشم نمبر آیات د 30 سپاره اخرینه مخ سوره نحل سوال 3 سی پارا ایت نمبر 128 الله معيت هغه له تقوا والو سرين ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون ان الله مع الذين تقوا يقینا امداد الله كزان سردين داوی تقوا پرزګاری اختیاری نو تقوى دا وجنا دا اللہ رب العزت امدازوی. بلد تقوى دا وجنا دا عذاب نجاة و اخلاصه ملاویجی. او دا سورة مریم اشبال لسوم سپارا آیات نمبر بہتر. دو او یعیم نمبر آیاتیوی اللہ رب العزت فرنائی. ثم منو نجی اللذی نتقو. ثم منو نجی اللذی یا با نجاته خلاصې ورکوم هغه کسانو ته چې تقوا واره دی پرځګر خلک دي بل د تقوا د وجنا جنت چه وی جنت نږدې کولی شي تقریب الجنت د جنت نږدې والی هغه د تقوا د وجنې او د سورته شوارا نور لسم سی آیات نمبر 90 نوی نمبر آیات کرا زین و اوزل فاطل جنتو للمتقین مزدیبا کریشی جنت دا پارا دا متقینو بلا فیده دا تقوان اعمال صحیح که دل گناهون مواف که دل دام دا تقوان دا وجه نکیجی او دا صورت احضاب دوشتمو سی پارا آیات نمبر ستر او اکتر نمبر آیات أبي آيام أيها أبي آيام نمبر آيات سورة أحزاب دوشت مصبرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ايمان وَلَهُ يَرِيْهِ دَ اللَّهْنَا أَوَيْسِهِوَيْنَا يصلح لكم أعمالكم الله رب جذب أستاذ وعملون سيكي دويم ويغفر لكم ذنوبكم ومعافقى قناهون أستاذ وقوى والخبر اتقو الله وقولوا قولا صديدا هذا تقوى فائدة بلا فائدة تقوى هذا تقوى قيامت في عرض بانده لدي بقبل مستكي دشمنين دي لا عداوة بينهم به دنیا دا اکم دوستانی چې دی دا با قیامت پارز دا طول دوستان دی یو بزدشمنان صرف د تقواه او د فریزگاری پا بنیاد بانده اکم دوستانی تاریلشی وی قیامت پارز دی, دی و بیا هم دوستی وي او دا صورت زخروف بنزشتم سی پارا آیات نبر ستاست اوش بیتم نمبر آیات که الله را بریضت فرمائی الأخلاو يوم إذن بعضهم لبعض عدون إلا المتقين الأخلاو دير دوستان يوم إذن فدا بعضهم لبعض عدون بعض دينان دفار بعض دشمنان بوي إلا المتقين مگر متقين ها غير دشمنان نبي خبرو كي بل تقوى دفع جناب ولاية الله رب العزة دوستي هكذا تقوى دو وجه نمنا او دا سورة جاسيات پنزشتم سپارا آيات نمبر انیس نور لسم نمبر آيات سورة جاسيات پنزشتم سپارا دا آيات آخر والله ولي المتقين الله رب العزة ولي المتقين دوست دو متقیانو ده و ولاية دوستي دوالله جده متقیانو سريم بلا فایده ده تقوه ها غداده چه کل انسان کې تقوه او پرزگاری راشی نو الله را بریزد ده دنیا غمونو و مصیبتون و تکلیفون و او د دیزی که سورت دی طلاق اتشتیم سی پارا آیات نمبر دو دویم نمبر آیات سورت طلاق آیات نمبر دو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله سيجعل له مخرجا وبقدر جعل الله رب العزة لذرا زيدوا وتلو ينغمون مصيبتونو تكلفوننا كنچ انسان کي پريشان تقوا را لولي پريشانين الله رب العزة لخت بل تقوى فيدا رزق واسع وار اخرزه هغه تقاو پرزګاری د وجنه ملایوی قوم دې سوره طلاق کې 3 نمبر آیات ذکر دي ويرزقه من هيث لا يحتسب ويرزقه رزق باور ګرتا من هيث لا يحتسب سوره طلاق آیات نمبر 3 دریم نمبر آیات د هغه طرف نمبر رزق ور کی چې خیال او ګمان هم نیوي بل تقوا د الله رب زد الانسان کارون مشکل مشکل کارونه بیوی والله رب عزت بده ته آسان کی او داور ور پسیم سورې طلاق څلورم نمبرایات کې ذکر دي و مَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا سوګر الله رب عزت نو یریده الله بو ګرځید لراذاکار د دنیا آسانتیا بولند تقوا د وجنا ورپسې پنځم نمبرایات کې لولی اجرونه او گناهونم معفیده لیل هغم دا تقوی دا وجنه دی. اون پین زمعیات ورپسی سوری طلاقه. ومن یتقی اللہ یکفر عنه سی آتیه ویعظم له اجرا. گناهونم معفیده الله هر بلیدت لولی اجرونه بانور کنیم. بل فیده تقوی آخری فیده چی دیلی لیل فیده دخول الجنه. اللہ رب بلیدت چی دیلی جنه تا بداخل کنیم. او دا سورت قلم آیات نمبر چونتیس سلور درشم نمبر آیات نهشته مسیح پارا کی ذکر دی این للمتقین عند ربهم رب جنات النائیم این للمتقین یقینند پارا دمتقیانو عند ربهم رب پنیز درب دی, دی باندی جنات النائیم جنتون بیر دگد نیمتون اونا مدا فوائد التقوى دارید دا تقوا مانید دا تقوا ورسرا درجید تقوا او سلورم فواید تقوا بینزم علامات تقوا شیدین و علامات تقوا یو قران شریف گن ذکر کیا غسړی پخپل معلومولی شی متقین و پسې ودا غی صفات متقین نرستو چې کوم ذکر وشي اکثر دغی صفات وی عبد الله بن زبیر رضی اللہ و تالم صلی علامات تقوا ذکر کی یو چری متقی په تکلیف باندې صبر کوي دنیا مصیبتونه تکلیفونه پریشانین پرایشي په هغه باندې صبر کوي د رضا بالقضا په تقدیر باندې د الله رب العزت په هر فیصله باندې راضی خوشحالي راضي غم راضي دانه چې خوشحالي کې خود خوشحالي وي چې غم راشي نو دې داغې نورستو سر مغلي ټکی نه چې څنګه په خوشحالي خوشحالي کې دغه پیغام بده صبر کړي نورضا بالقضا بس دې وو اجداد الله رب ال در ترې فدي دريم اي شکر اول نعماتي د نعمت شکر ادا کول متقي انسان چې کوم په الله راه بر عزت نعمتونه کړې دی به لاغي شکرې ادا کوي ناشکربني و ناشکرتاره متقیني شي کې سلورم العمل بالقرآن متقي انسان داغه عمل په قران شریف باندې دی یوه انسان قران شریف باندې عمل نشته پوه شاد متقین دي متقي و علوي کل چی دے دا شریف مطابق اوپا قرآن شریف بانده ورسرات دا عمل وي حدیث کے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چی دعا با کولا ورات اللہ ابن مسود رضی اللہ وطالعہ نم روایت دے مسلم شریف کے راضی نبی علیہ السلام بدا دعا دے رضیات تکولا اللہم اینی اسألو کالغدا وطقا وَالْعَفَافَ وَالْغِنَا دا نبیه الاسلام صلوه سیزون بھی زیادت وقتلیو اللہم اینی اسألوك الهداء یا اللہ رب رجلت السانا هدایت وارماء ان النور جات هدایت پتیک لکوالی درم و تقا پرزگاری و دا تقوى داری در نصوال کما چما کی تقوى پرزگاری راشی درم و العفافا د پاک د سوال در نکوم ما چې پاک دامنی منی د دا ترقی سلورم ول غنا د مادری وغنا مراد د مال دولت مالداری نه ده غنا مراد غنا النفس د زرم مانداری ده چې لکه یصونی خوچوچا ته محتاج نیم شکرګم وګنی دی او حدیث د امرازی نبی عليه السلام فرمي الغنا غنا النفس اصل مانداری د زرم مالداری ده کله یو سړی ته مال دولت ډیر ما داري وی او دا بل څه ته ډیر پسې دی دالویلی په ریالي نوکرانو غوري لوی وزیرانو ده او دا کې غلا دالویری دا کې چې کی د دې په مشورو سره کی د دې په کې هستوی اوږي وی بل ماټټینګ یې دینې اصل نڅه خبر ده د مال دولت مال داري شته د دا ځمنداری نشته کله چې انسان د ځم مال داري راغله نو به انسان د کمال دې کې یو وخت نه هرومتي ری دی دغه خوشاله وی په هغه نبی رسول اسلام را سلور سيزه او د نیو تقوا نبی رسول اسلام په کې خاص وختله چې تقوا پرزګاری راته نصیب کی دران ترمذی شریف کې حدیث راځي د ابن عباس رضی الله و تم روایت دی نبی علیه الصلاه و السلام فرمی لی من احب ان يكون اکرم الناس فلیتق الله من احب بعدا چې دا محبت وی دا وقای ان یکونا اکرم الناس دا چې خلق کې دې دې ډیر ځ عزت منوي نو فال یتق الله وزیدل الله رب عزت نو یریږي تقوا د اختیار کې او د تقوا د پرزگارو خلقو الله رب عزت هغه ته وجوده عزت ورکړي دي دنیاوالو عزت نوي خو هغه څه عزت دی هغه ما ملو نه عزت هارون رشید پا باره که رازین، هارون رشید وینزم ورسروا، کسانم ورسرو، کلی ده نیر و دی طرف تا، چدا چرتی آرام باوکم یو سور سکون آرام زندگی بطیر اکم، دا بازشایت دارس کارونو بچوٹی کم و لاد بشیم یو طرف تا، چکر بانده لاد، خیمه لگولی دا خیمه کی دنی ندی، یو لوی دا اجدهام ده گن خلق احران دی چه دا سو شه دی داویزی رو و تلا گوری چه دا سو وجه دم رگن دا. غالباً عبدالعبنی مبارد رحمه اللہ یا بلی و عالم و هاگه هاگه علاقی ترات دلو. خلق دا هاگه استقبال دا پارا راوتی اوڈی لر لر, لر مذاری نیکیوڑیو. وینزا لارا حار رشید بادشاہ پسی وی تم زانتا بادشاہ وی بادشاہ خو ما بادشاہ اولی خلک دومره عزت کولو جزره خلک کو دا غی استقبال کوله واغ تراوت یو نو اصل عزت چې الله رب عزت د دی دین د وجه نور کی دنیا دا مال دولت عزت هغه په خلک په مخامخه خلک عزت تو کی خو په شیابه تاسو خبري کی غیبتونه بکی په درې بدرفسی وی تقوا دا دار خلک په مخامخه خلک د هغه قدر کې نه چاته پیسي ورکی نه څکی اصل لا عزت الله رب عزت ورکړي داران یو حدیث ګدار عزیز نبی عليه الصلاه والسلام همدغه روایت د ابن عباس څخه زیات تفصيل سره اغلی من احب ان يكون اكرم الناس فليتق الله د چاګيدا په خووي چې خلاص دې سره د ډېر ذات عزت کې دې د الله نه ومن احب ان يكون اقوى الناس فليتوکل على الله ومن احب د چاګيدا په اين يكون اقوى الناس ذا جير ذات مزبوطه خلق وي دير ذات پهلوان دي ذات طاقتور لطاليت توکل على الله فزدي په الله رب ال عزت باندې ځان وسپاري دیو مزبوط سړي وي ومن احب ان يكون اغنى الناس فليكن بما في يد الله مما في يده ومن احب سو اي کونه اغنن ناس دې چې ډیر ما دغه دخل کونه نو فالیا کونه پر شیدا به مافي يد الله هغه سوچ د الله رب العزت پلاس کړي په اختیار کړي او څنګه مافي يدې ډیر مضبوط دا اتنه چرته پلاس کړي دې دخل لاس بسيز به عمر اعتماد نکي سومره چرته الله رب العزت په اعتماد دي دا نه چره زال شروع پر راوي دی په اعتماد شوري کې بس زم ما وعده کارو چې دا نا بل الله رب عزت اعتماد کې چې بس الله رب عزت به زمما کارونه برابرې ته باغن الناس ټول نه مالدارا ټول نه بی‌پروا سره بدایوي چې بل الله رب عزت خپل کارونه وسپاري وتقوا د وجنه اکرم من اکرم زیات عزت کړي اکرم الناس ټول نه زیات عزتمن انسان تقوا د وجنه جوړېګي دارن تقوا دمر اهم چیز دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ حجۃ الوداع په موقع باندې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چې فرمایلی و او ترمذی شریف حدیث دی نبی علیہ السلام پکې خلکو تاسو خبرې کړې وې خاص خبرې تنه داوي اتق الله واسلو خمسکم وصوموا شهرکم و ادو زکات اموالکم و امراكم تدخلو جنتا ربكم اي خلقو اتقو الله دا لحنه يريغي تقوى استيار كي دويم وصلو خمساكم تنزو منزونا دا كوي دريم وصومو شهركم لمياشت روجيني سيين دا رمضان شريف سلورم وعدو زكاة اموالكم دما زکات ادا کوی تینزم واتی او امرا اقوم د خپل امیرانو د خپل حاکمانو حکمرانو تابعداري کوي دا غی خبر منی او تدخلوا جنته ربكم تاسو جرث جنت ته کی الله رب رضت تاسو جنت ته داخل کی ما تقوا یو فایده حدیث کې نبی عليه السلام ذکر کا چې په وجه انسان جنت ته داخل محضر للمتقین دا قرآن شریف هدایت دین للمتقین دا پارا دا متقیانو دا پارا دا پرزگارو یا مقصد ترس ان کے دے متقیانو لران اللذینا یؤمنون بالغیب دیدن صفات المتقین دا متقیانو صفات پینز صفات دا غی زکر کی یو اللذینا یؤمنون بالغیب متقیان حق کسان دی يؤمنون بالغيب چې ایمان ډولې بالغيب په غيب باندې ایمان باندې ابن عباس رضی الله و تن فضیلې کوي په معنی د تصدیق سره چې تصدیق کوي دی بالغيب د غيبو چې معنی الله رب عزت نشته الله نه دی دی له غيبو معنی غيب نه مراد څه شي دی په پری بارے کی ابن کثیر ذکر کړی اول جلد 41 نمبر صفحه کې اغوی یو منونا بالغیب منون بالله وملائکته ورسوله والیوم الاخره یو ایمان روڑی پا اللہ بانده اللہ چانده لیده لا تدرکو الابصار ووہو وو یدرکو وو الابصار در دا دنیا داسترگی دا اللہ نکی لیده و بیام چی دی در مسلمان و پدی ایمان دی چو ذات استین چی دا انتظام چلی گی دا مخلوق چلی گی روان دی دریم و ملائک دی فرشتو باندې ایمان د پېږيبو کرزي دغه فرشتي چې له همو څوک ویني نه قومې ایمان شته چې فرشتي چې زموږ د عمل کې هرڅه کوي دریم ورسولي پیغمبران موږ نه دي ولیکن زموږ په ایمان شته و نبی عليه السلام موږ په خپل نه دي لیدله او بیا هم موږ ایمان جوړو سلورم ولیو مل اخرې دا آخرت را د غیب ده موږ خو بیا هم دغه لپاره عمل ودام یقین دی چې د آخرت ورځ شته بنزان او جنته او نارو و ابن کثیر و جنته او اور جهنم د ادوان په غیب کې راځي ځکه جنته ملاته روسه چانه دي دلی او جهنم ملاته چانه دي دلی و بیا په زموږه ایمان شته دی بل ولقای الله سر ملاقات الله سر مقامخه کې دل دا په غیب کې دي مونږ لی دی ني دي ولیکن ایمان په دې ته چې الله تعالی ملاقات میراوي دل دی ولی ابن کسی رو ای وی ویو بعد الموتی دوباره زندگی دا پا غیب کده مونگ نداری دلی ایمان دی مونگ چې ده تکلی مونگ امرشو بیا دوباره یو جندشت ده ایچه اللہ را پرددت پا مونگ تراکی وبل باعت پا پرتکی دلو باندی قیامت پا رست پرتکی بیا ابن کسی رو ها دا غیب کلو دا طول پا غیب کرا زی و پده طول باندی ایمان روڑو دا دا مسلمان کرده بلقول قول تفسير قرطبی اول جلد 163 نمبر صفحه کې ذکر کړی دي دېنه مراد وي كل ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا تاتي اليه العقول من اشرات الساعه وعذاب القبر والحشر والنشر ده غيب امورات كل ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مونږ کوي چې نبي عليه السلام په سبا دې خبر را کړی دي مما لا تدري له القول اگر کی عقلی نمنی ومونته کی نبی علیہ السلام سے فرمایلی دی بس نو په هغه باندې ایمان وی عقل درچینی مون باید اسن برابر وو ساعتی علامات قیامت نبی علیہ السلام مونته بیان کړی وی اقل لمونی چې نبی علیہ السلام کو قیامت نه ویلی دي ولیکن مونته خبر را کړی زمو په ایمان دی بل عذاب قبر دی عقل اسمنی یا نمنی وقذاب قبر شته دی پدې ایمان باندې ورو ډریم ولحشری راجم کېدل و نشر قریذل قامت قرز عقل اسمنی چې دا ټول خلق دی په یو ځل باندې په یو ځل راجم شي خو جنبه یې اسلام فرمیله قران ویلې زمو پدېماني والسراط ولی سراط ټول باندې ایمان عقل منی یا نه منی خو زمو پدېماني ایمان وی ول میزان عامال تللې کېدل عقل اسمنی منی عقل نه منی چې دا عمل او تللې شي لکه عمل سجسم نشته دي څنګه چې معتزله داخله کې پیڅي وي دا واقع شيا ګان خو زمونږ په ایمان دی چې قرآنی شریف ذکر کړی او نزل المواذین القصص اليوم القيامه اعمال به طریقې کیږي درنه جنت او اور دار درین دا د غیب دی دریم قول د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دی ها غیب نه مراد قرآنی شریف دی مونږ اوس قرآنی شریف په خپل نه دی لیدلې چې دا څنګه الله رب العزت جبرئیل السلام په واسطه نبی علیہ السلام علی السلام تر ولیکن سره د دې د موږ په دې ایمان نه چې د الله رب العزت کتاب دی لشک شو شبینا صفه کتاب دی نو دا د غیب نه دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ خپل دا دی و دا سچ دی د الله رب العزت تر طرف نه راغلی دی په ذاتو نه غیب نه دی ذاتول منل کوم چې الله رب العزت دا غیب بیان کړی حکم کړی دی بیا زم کوول زید بن اسلم دی هغه مراد کنا تقدیر باندې ایمان تقدیر دا بالکل د غیب مسله ده اوس انسان اقل هغه ته نه ورزایي د کوم علم کومه المیتنا انسان علم دومره نشته چې وی مسله مکمل فو شي په تقدیر مسله دا انسان پکې سوچ کیږي کې کی اخر انسان زين بل طرف تلل شي او پرې باندې ایمان نشته دی چې واکې زمونږ نبی علیه السلام فرمایي قدر الله المقادیر من قبل یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنه او کما قال الله رب الی زد اسمانوز میکره پیدایش نه پیندس وکالم مخ کی دا هر سری کری دی اوس اقلی منی ان منی او تقدیر پدی باندې ایمان دا, دا غیبونه دی بلکل اسماعیل بن بخارث رحمه الله او ذکر کری اسلام دا ټول چیزونه چیکم دی اسلام دی دا, دا غیبونه دی په دې ایمان او انسان اوس کې انسان ته معلومه یی ما څنګه ثواب ملایوی دی دې وکئی ایمان په پدی باندې چې الله داري انسان زکات ورکی ظاهرا دته نخخاری مالکمیږي و دغه به یقین وی چې پدې سره الله رب عزت پدې کې برکت اچي نو دا د غیب ورېدی دی دیو جنا حسن رضی الله تعالی او مبارک راضی هغه بضا فرمای وبالغیبی آمنا وقد کنا قومنا وبالغیبی آمنا وقد کنا قومن یصلونا للاوثان قبل محمد صلی الله علیه وی مونگا پا غیبو باندی ایمان دا اوڑے دیں مونگا کو مخی داسی یو قومو یو صلونا للہ و قبل محمدی مونگا دا نبی علیہ السلام درابتو نمخی بوتانو تا ومسید دیکھو لیں و نبی علیہ السلام را غی حقی راتا بیان کر و غیب حقی راتا بیان کر زمون پا دی ایمان دیں نیو منونا بالغیب ایمان دا اوڑی بالغیبی پا غیبو باندی ویقیمونا او پابندی کوي د منزه او یقیمون الصلاۃ او پابندی کوي د منزه دا درین صفت د متقینو د منزه پابندی کول یقیمون الصلاۃ قران شریف د صلاۃ د موز د موضوع دی قران شریف کې دایو اوب د موجودا چې قران شریف د دې ذکر کړي دي ها او په مختلفو طریقو سره قران شریف د منزه ذکر کړي دي قرآن شریف یو جدین اوقات و صلاة دمانزو وقتونا شریف ذکر کلی دی لیکن سورة بقرہ 288 نمبر آیات کے رازی حافظو علی السلوات و صلاة الوسطان و قومو لله قانتین 288 آیات سورة بقرہ دویم سپارا نواصلات الوسطان دمازی گرم مصددی مذبکی ذکر شوی دیں دارن سورت تواہا ایک نمبر آیات یوصل درشم آیات کے رازی سورت تواہا شپالا سمسی پارا کی وَصَبِه بِحَمْدِ رَبِّكَا قَبْلَ طُلُوعِ شَمْزِ وَقَبْلَ غُرُو بِهَا سورت تواہا شپالا سمسی پارا آیات نمبر ایک یوصل درشم آیاتا وسبب بهحملم د رب کا قبل طلو عشمسی با بنده حمد و سر ده تذبی و سر د حمد درستان قبلا ت عشمسی مخک د را خلو دورنا دسهحررم و قبلغررو بها او مخکې د پر وطلودنورنا مازیگر مووز مخک ک و مینا الليلي او په صص دشببک، در حساب پشپکی در مازخطن و مخام ما موز، دارنگ و ترافن نهاری، پس حساب دورست که، و حساب دورست که مراد در غدمی موز دی، در نو پینزه وانه منزوری چی دی اللہ را بریزت کو یو آیات که دی زکرو که سورت و ها اگزو تین آیات. دارنگ سورت حود ایک سو چود نمبر آیات که، ایک سو چود نمبر آیات که مواقم سلاتات و رفن نهاری، و زولف من اللی دو لصم سپارا آیات نمبر ایک سو چودا یو سل سور لصم نمبر ایات وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَهِ النَّهَارِ وَزُّلَفًا مِّنَ اللَّهِ نو خاما خام موسجدین دشپی یاد ورسپس حصہ کرازین دارن سور دی بنی اسرائیل پنزل لصم سپارا آیات نمبر اتتر اتا اوی ایم نمبر ایات کی دی اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ شَمْسِ الٰغَ این قران الفجر کانا مشهودا سحر موسوی په کی خصوصیت سره ذکر ده پابندی کا وا ده معنی دلوی کی شمس اله غسق دارن سوره روم 17 او 18 نمبریا ته پرلیکن د دی پنزو وختونو ده من ذکر راغله دی بل طریقه ده قران شریف دا, دا کم آداب کم سجنا کی معنی ده پار ضروري دی قران شریف ده هغه عمر سره ذکر کړي دی دګموز د هریه پارسه ادب دي چې شرع دي او قران شریف هغه ذکر کړی یو چې د موز د پارا ضروري خبره چي ته حارت دی انسان پاک وینو الوب مونځو کی او د دې ذکر سوره مایدا پنځم چې پارا آیات نمبر 3 شپګم نمبر آیات کې الله رب جل جلت یا ایه الذین امنو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلو جوحکم و ایدیاکم الالمرافقی وامسعو برعوسکم وارجلکم الالکابین و این کون تم جنوبا فتوحرو قرآن شریف اگه صلور فرائز شکم ده او دی اگه امور سر زکر که او این کون تم جنوبا فتوحرو تو حارت ام زکر که چه ده جنابت پا حارت کی مموز نکه بلچه کی قیام رازی و لار نو قرآن شریف سورة بقرآن دوستو اٹتیس نمبریات کی ذکر کری وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اللہ رب العزتہ آجیزی تو ان کے ادرے گئی نو ادرے دل قیام سورة بقرآن آیات نمبر دوستو اٹتیس دوئے پارا قیام او قنود ادرے دل عبیاء پمانزے کے آجیزی کل الله رب العزتہ درم پمانزے کے رکود ہیں نو سورة حج اتتتر نمبر آیات چه ده رکو زکر شویده. یا یو اللذین آمنو رکاؤ واسجدو ربکم سجدان او رکو دوان زکر شویده. اے ایمان والاو سورة حج آیات نمبر اتتر اتا ویعیم نمبر آیات اول لقصم اسی پارا. یا یو اللذین آمنو رکاؤ اے ایمان والاو رکو سجدکو وابدو ربکم عبادت کوي در په استادو درېم کې د پمانځکي خوشو عاجزي الله ربول عزت ته هغه ضروری ده او دا سوره مومنون دویم نمبر آیات کی ذکر دي قاعده افلا المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سوره مومنون اتلسمه سی پاره آیات نمبر دو دویم نمبر آیات الذين هم في صلاتهم خاشعون چاغین په منظور اکی آجیزی که اونکی اللہ رب العزت تا درین پر بل پر مانزا که قرات مسترکی گی قرات سبق پاکی ویلے کی گی در صورت مضامل صلورم نمبر ایت کی دی نهشترم سی پاراز صورت مضامل آیت نمبر چار صلورم ایت وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِي لَا وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِي لَا لُلَا قُرْآنِ شَرِیف وَوَ بل دمازد اپار ضروری خبره محافظت، حفاظت کول، پا دیباندی همیشواری کول، دا بقره دو سو اٹتتی سیاد کی ذکر کی، حافظو علی صلوات و صلات الوسطى، حافظو علی صلوات، حفاظت پا منزونو کول، بل دوام همیشه کول یورز او نه کول دوام په منځونو سورته معارج 23 نمبر آیات نشته مو سی ذکر کی, کی. ولذینا هم علی صلاتهم دائمون سورته معارج آیات نمبر 23 درښتم نمبر آیات دوام اختیارول بل موسکی ضروری خبر اخلاص چې الله درزاده پاره مو سی منافق پرنګي ریاکاری د پاره باندې کې او د ذکر سورته انعام ایات نمبر ایک سو بحاست نمبر ایات کی کی قل ان صلاة و نسکی و محیایا و مماتی رب العالمین اوی نبی علیہ السلام ان صلاة و نسکی زمان مزو قربانی و محیایا و مماتی جند و مرگ للہ رب العالمین نسلو روحہ کرد اللہ رب رزد رزاد پارمی دید د موس کې دی ان د الله رب ال عزت رضا ضروري ده بل قران شریف فوائد الصلات د موس پیدیز شي دي او قران شریف ورسره د موس پیدیم ذکر کی یو فائدې د موس خدادان ذکر انسان په صحیح طریقه باندې موس کې ون نو اللہ رب العزت ددنا غمونا پریشانیانی خفگانینا لرکی او دا سورت بقرہ دو سو ستتر نمبر آیات کی ذکر دی دریم سپارا سورت بقرہ آیات نمبر دو سو ستتر اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَعَقَامُوا الصَّلَاةً وَعَاتُوا الزَّكَاطَ لَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُ نوغامونه په بل د الله رب العزت مایطه خاصه د خاص امداد هغه د مزګزارو سره کار هر دو الله رب العزت دی کې او د سورته ميدان سبګمو سپارا آیات نمبر 12 ذلثن نمبر آیات کې کی ذکر کیږي موسی عليه السلام قوم ته وی او قال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه و اتيتم الزکاتا وآمنتم برسولي وأقرستم الله قرضاً حسنا وقال الله إني معكم أو فرميلو الله یقینن زخ مخاطا سرم لئن قمتم الصلاة امداد بمکلیو یوکر کنا مانذ پابندی موکان دادا کہ انسان سرت اللہ رب العزت امداد بھی بلا فائدہ ولایت بل اللہ رب العزت دوستی اور پیغمبر او دا ایت مایدہ ایت نمبر 55 پیندہ پسوتم نمبر ایت چیز کیږي انما ولی یقوم الله ورسوله والذین آمنوا الّذین یقیمون الصلاۃ تو انما ولیکم الله مکی ذکر کی بیا ور پسی الّذین یقیمون الصلاۃ دلا رب العزتو پیغمبر دوستان هغه سوګون دی چې ایمان وريدي د منځه پابندی ک او زکات ورکوونکی وي بل چلے دے انسان اصلاح صحیح او په و مزباندی دنیا, دے دنیا دے انسان د دنیا من انسان خقیقی صحیح کی پی انسان چلے کامیابی مپدی او دا سورت عراف نهم سپارا آیات نمبر ایک سو ستر یو سل ایم نمبر آیات کی ذکر دی والذی نا یمسکونا بالکتاب و اینا لا نوزیعو عجر المسلحین و مسلحین وردوی جسو گا منظر پابندی کون که بل کم انسان جی مسلحین و علاق و ام المؤمنون حقا صورت یا انفال تین نمبریات کرا دی حق مؤمن علا کی کرا چلی دا منظر پابندی کون که دید. بل دا منظر فائده دادا چه پدیبان انسان مال او نفذ انسان بچکی اسمت المال والجان د مال او د نفس حفاظت پری وځ کیږي سورہ توبه پنځم نمبر آیات کې الله رب العزت د اهلی کتابو ذکر کوي فاین تابوا اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکات فخلوا سبیلهم کدی توبه او کفر شرک نو وستا مازه پابند یو کا زکات ورکو فخلوا سبیلهم سورہ توبه آیات نمبر 5 بینزم نمبر آیات لسم اسی پاران بلا فیده مانزد اخوات رورولی من محبت ها پا منزود وجه نا پیدا کیه اخوات من محبت رورولی ها پا منزود وجه نا پیدا کیه لدهی ذکر سور دی توبا آیات نمبر گیاران یو لسم نمبر آیاتی کیه اللہ رب رزد فرمی فا این تابو و فَآَتَوَ الزَّكَاتَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ داست داست رونه دی پا دین که مخیر سوره طوبه پانچ آیات و غصور پسیر سوره طوبه گیاره نمبر آیاته یو لسم نمبر آیاته او خوات وجه پیدا کی بل تکفیر استیعات د انسان گناهونا ها پا دی وجه بانده معاف کی گی. او داست سوره چهود آیات نمبر ایک يوسل سوارلسم نمبر یاکی الله رب رضت فرمی وہ حق می صلاۃ طرفین نھاری و زلفا من اللیل ان الحسنات یعن الحسنات یذهب النسئات نمخره مو ذکروش بیاوی نگئی گناہونه لریکی نو مو سره کی گناہونه معاف کلا مخره ذکر ریاض سالین کسم را حدیث چیرشی و کہ کله انسان وقطع انه جنوب کړي چې له قدمه منځه پاري دي الله رب عزت پدي ګناہوںه معافي او پدي ولا درجه بلندې او د انسان کې پدي ګناہوںه انسان معافي نو د وژنه کې له انسان د ګناہوںه معافي بند الله رب عزت رحمت چې هغه له نزول د رحمت کې دې د مانځله وجنه الله رب عزت رحم هغه له اوریا سورۃ النور آیات نمبر 56 پاک پلوستوم نمبر آیات کے اللہ را فرجت فرمائیں واقیمو الصلاۃ و ات الزکات و اتو الرسول لعلکم ترحمون سورۃ بقرا اول صفارہ آیات نمبر 56 شپک پلوستوم نمبر آیات واقیمو الصلاۃ و ات الزکات و اتو ترحمون موسګوي زکات ورکوې د پیغمبر تابعداري کوې زیاته پاره چې پتا سره مخړې بل د مانځه फायदा نه یانل فحشای والمنکر انسان د بهاینې بچکیږي او د منکراتو نه په انسان بچکیږي د دې ذکر ستره دی ان کبوت یمشته مو سی نمبر 45 پیلن سرې وختم نن بریا الله رب العزت فرمایې ان الصلاۃ تنھا عن الفحشاء والمنکر ان الصلاۃ تنھا عن الفحشاء یقینا مزمن کل کې د حیاې نه او المنکر او د بدينه بل ګټه مانو الله رب یاد انسان ته نصیب شي الله رب دهان انسان د پری وجه کی او دا سورت واہ سورل سن نمبر ایت شپارلسم سی پارہ کی اللہ رب العزت موسی علیہ السلام تہ فرمایو واقیم الصلاۃ لذکری اے موسی علیہ السلام واقیم الصلاۃ او پابندی کوا دمانذ لذکری د پارا د یاد اج دا ما زکر تا تیادیگی زدر تیادیگ ما دیده پارا دا ما زپا بندی کوا دا دا قرآن شریف تریخا چه خواهی دا ما ذکر که بل قرآن شریف دا ذکر که چه دا مسترف امت خصوصیت نده د نور امبیاری السلام د نور امتنو دا آغیم مست ده دا دا آغیم کارو تردی پور امام شاول اللہ رحمه اللہ زکر کری و اکانت الصلاة لجمیع الملل موز دار ټول امتونو د پاره او اگر کیفیت کې کی اختلاف وغیرہ راغ لے دیں، کی. و غیره راغلي دي ولیکن موز ها او پټولو امتونو کې د بیو جنہ مریم 31 سایا ته عیسی علیه السلام فرمای و اوصانی بالصلاه و الزکاتی ما و او صانی بسولاتی ما تا اللہ را برزت حکم کرده ده بسولاتی پا مانزبانده و الزکاة و پا زکاة ور پولو ما دمتو حیان ترسو پوری جمز جونده دارن دیس ماری ری سلام پا بارک رازی صورت نمبر پچ پن پیندر نمبر آیات شکار لسو مسیح پارا و کان یامر احله بسولاتی سورة مریم آیات نمبر پچپن پندر پندر سم آیات او اسماعیل علیہ السلام یا مرو اہلہو بسوراتی جو کم بے کولو اقبل اہل تا پا مانزباندے و پا زکاة باندے دارن در طول انبیاء علیہ السلام بارکی سورة انبیاء تریتر نمبر آیات او سی پارک اللہ رب رزت فرمائی او حینا علیہم فیل الخيرات و اقامه الصلاۃ و ایتاء الزکات منغا دین بیارے سلام تا حکم کړیو د کولود نیکو و اقامه الصلاۃ و ایتاء الزکات خصوصا د منځه پاوندی او زکات ورکول د دین مرته حکم کړیو دارنګ د دا احلی کتاب مبارکی سورت بیینات په ضمن نمبرات کې الله رب العزت فرمائی ویرحمتی پاراستوره دی بغینه آیات نمبر 5 پنجم نمبر آیات داخل کتاب و باره کی و ما الا ل یعبد الله مخلصینا له الدین وما ما او حکم نو شی دیتا الا ل یعبد الله مگر د دی خبر یی دی ایت تو کی الله رب العز ل یعبد الله جے برد کی دی الله رب العز مخلصینا له الدین خالص دی اللہ ربو زد تعالی چیږي او آواز وي आवाज او انکي وي فریاد او انکي وي او بل ور پسي ويقيمو الصلاه و, و ذکر کيږي جديد هدي موکم شو چمانز مانځه پاوني کوي انکي هم وي چموز ادايي کون انکي هم وي کرا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ګڼه حدیث منذوب به راغلي دي یو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلم شریف بخاری شریف حدیث متفق روایت ابوری رضی اللہ تعالی عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال ذکر کر ارئتم لو ان نهرن بباب احدكم يتصل منه كل يوم من خمس مرات نبی علیہ السلام فرمائے کہ یو تنوی او داغ کور مقیتا یونه ریوی یا تصل منه كل يوم من خمس مرات هر وقتی هر اورس چیده پا دی نهر بانده پینزز دلی دی لان بی نوحل درنی هی آیا د دی انسان د گناهونو نا سی سیز با پایدی صحابه کرام رضی اللہ ارطان وارتو فرمه لا یقا من درنی هی د در در, در بدن بانده به هیس کسم خیر پایدی نی شی چی سو پینزز دی ما یو نهر که یو اورس لان بی هر اورس پینزز دلی لان بی نو در در پا نبی اسلام وفرمایل فذالک مطر الصلات الخمس یمح الله بهن الخطايا دغه مثال په انزوم منزونه دی, منزون دی چې انسان د دې اداګی کوي الله رب ال عزت دې د انسان ګناهونه په دې باندې معاف رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلو چې داسې منزونه الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفاره لما بینهن ما بین لم توصل کبائر یو موز تربل موز پوری داد گناهون و کفار گرزی یو جمع موز تربل جمع پوری داد گناهون و کفار گرزی ترسو پوری چه انسان ور سراد غط و گناهون و نظام ساتی که غط گناهون ور سریکین و دا آغی جدا صدا بخوری دارن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روید ابن مسود رضی اللہ و تعالیٰ عنہ دے شو این نبی علیہ السلام نماتا کو ایو لعمال افضلو بہترین فا عمرونو کم عمل دیں نبی علیہ السلام و فرمیل اصلاة و علا وقتها مصبخ فل وقت باندی کول ثم ایو بیا نبیاتا پوسکو بیات کم عمل بہتر دیں نبی علیہ السلام و فرمیل بر والدین مو پلار سرخیگن اکول ثم ایو مات بیاتا کو نبی علیہ السلام را تو فرمیل التحاد فی سبیل اللہ دلع پلار کی جہاد کول دارن موشي دین دار, دار پینځو هغه ارکان اسلام دي دین روایت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دے متفق دے بخاری او مسلم شریف حدیث دي چې نبی علیہ السلام فرمایلو بنیاد اسلام والا خمس شهادت الله اله الا الله محمد الرسول الله اسلام بنا اسلام پینځو چیزونو نه جوړ دین یو د توحید گواہی کول دین او اقامه صلاه د منځه پابندي کول دین او اداي زکات زکات ورکول سلورم و حج البید دی بیت الله شریف حج کول. سلورم نمبر پینزم نمبر وصوم رمزان. در رمزان شریف و جین اول چره دا پینزه ارکان اسلام دین. دارن رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم فرمیدی اصلاة و عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد حدم الدین. اصلاة عماد الدین مزد دین سنده ومن اقامها فقد اقام الدين تاج مسجد قائم کو اگوی کرے انسان تو دین قائم کو ومن هدمها فقد هدم الدين تاج مسجد نڑولو کو اگوی کرے انسان تو دین اگر دا روایت سندن په دې حدیث باندې کلام شته دی کو نو د دې معنی د نور حدیثو نه ملاویږي دی و جنه رسول الله الله علیه وسلم فرمایلی ان بین الرجل وبين الشرك والكفر ترک ویو بندان او دا مسلمان مسلمان او کافر پا میز که فرق چده هاو با ترک و صلاح سر با کیده لیشی چه آقا کلا موز پریگ دی نو عام طور امداغ با دا موز پریگ خودون که دا کافر دی تردیف وی نبی علیه السلام فرمون من ترک صلاحات متعامی دن فقط کفر چا چې دا قصد نموز پریگ خود دی انسان کفر بعض باز محدثین وی چه دا انسان بالکل کافر شو یو مزمجاد قصن اپریخ لکسنگ امام احمد بن حمد رحمه اللہ ذکر کری دی نور علماء دی دا حکم چه تحدیدن دی زور دا پار دی یا گویم دا حدیث مطلب دا دی من ترک سلاتنا مراد چاچ انکارو که دا موزنام دی انسان کفر رکن نووی اقیمونا سلاتا او پابندی که دا منظر پابندی دا منظر ابن عباس رضی اللہ تعالی فرمائی قدی که یو اقامت سلات چې د سو خبر دي یو اتمام الرکوع او سجود قیام د موز دا د 16 او رکوع په صحیح طریقې سره کی. هر رکوع او سجده انسان په هر وقت کې رکوع او سجده د انسان صحیح نه ده، مداق اقامت الصلات کې ناراضی. دوم، قوت تلاوت پرې کې د کم تلاوت چې کېدې الفاظ چې د صحیح الفاظ وې. کم از کم چې مسکم صورتونو باندې وې چې د هغه الفاظ د صحیح اتی. دریمه خبره ول خشوع چ پریږي الله رب العزت تعجزی وی الله نے يره وي, وي اقامت الصلاه دي تین زم نمبر والاقبال عليها پدې مسباني هميشوالے کول رکوع سجده نو سهي کول دارنګ دي کي تلاوت کې هاغه سهي کول ور سرا الله رب العزت نه پکی کول او پدې مسباني هميشوالے کول نو دي تويلكي وي ويقيمون الصلاه دارنګ تکریم نه جریی درم قطعا درې مه الله ذکر کړي وی یقیمون الصلاة یو خبره چي په دې کې ول محافظه تو علی مواقیتها زديد وقتونو خیال ذاتل دا منځ په پابندۍ کړي انسان پنځه منځونه کوي ولیکن به وخت یې کوي کله ودریم منځونه په یوځیو کوي کله ځماړه ما ستن کې ټوله په یوځه باندې کوم سيد پنځه منځونه به دې وکي ولیکن دا اقامت الصلاة کے نه راضي وجدادا جداغه ټیمونه حفاظت اونګو خیال اونځ ساتلو بل چې دې ووضوها د اودس پکې خيال ساتل د اقامت الصلات راځي انسان دا نه چې وضو کوي لیکن اودس کله پوچوي کړ کل لازم کله صحیح طریقہ باندې اودس نكي درين چې دې ورکوها وسجودها رکو او سجدې صحیح کول ابن کثیر د قطادر مولا قول ذکر کړی دا خبرې پکې کله ویني د ته اقامت الصلات ولیکي وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَفَاعِدِ كَيْ دمانځ درې او ممما رزقناهم ينفقون او بعضي د هغه مال نه چې ورکوړي مونږ دیتا ينفقون خرج کوي فلارد الله رب العزت کی ومما رزقناهم ينفقون انفاق تبارک اصول او حجره تفصيل شوې دي انفاق طریقې سه وي ترغيب انفاق تا نه کولو نقصانات سو پایدی د انفاق شوی مساريف د انفاق سودا ټول کې بیان شوه خو یو انفاق اقسامو الانفاق دا تقریبا اصول کې نو تیر شوي انفاق دا په سو قسمه باندې دي یو انفاق د به هغه ته ویل کې ویلیما ویلیما دواده خیرات خدای ولیمه سنت طریقا اعداده ولیما د ولمنه ولم معنی یوځیکدل وکړه چې واده او شی کورواله خدای کاوندو کې دا غي په سباب روټي ورکول دا چې د سنت طریقه دی ولي می دادا نو دا چې به انفاق کړی چې دا په دې سړې کم خرج کړي الله رب العزت په دې اجر او ثواب ورکړي هغه شر داني نبی عليه السلام او صحابيو هغه چې واده کړو خوشبوي لګولې و نبی علی سلام ته جراغه هاه ټیم سو وخت سره سازر و غیره چي کوم زميست سره بې کول نوبی علی سلام چوني ور تفهمي واعظي كړي وي او نبی علی سلام ور تفهمي ولېمه دي ور كړي وي نه نبی علی سلام وفرمل اولم ولاو بشاتين علمو کا اگر کي په يوغړ باندي هم وي نو لريما هاغه سنت طريقا انسان چي سنا واس او طاقت وي د خپل وخت طاقت مناسب ولېمه کول خو بل ولیمه کې چې نه ګلې شکوې درته صاحب چې د نبی علی اسلام نه لکړي نبی علی اسلام ته په دې نه خفږي عجیب ده الله صلی د صحابه کرام رضی الله عنهم زندگی و صاحب دې نبی علی اسلام به نمبر ورتن نه کړی ورته راغلي نبی علی اسلام ته نه خفږي دا ولیمه دا وعده ویناو نه کړ بلکې ولیمه کې چې هغه مدار ځینی وی جمالدار خلک فقیر ذات نشړي نا ذاخیرات غریبان تقریبا هر سو فراخ دتنه کوي نبی عليه السلام حدیث کرازی یو حدیث کی خیر الطعام طعام الولیمه عمرغلی دی چې نبی عليه السلام فرمایلو بهترین خوراک خوراک د ولیمی دی چې غریب او مالدار هر چا تور کوي بل حدیث کراځي نبی عليه السلام فرمایلو شر الطعام طعام الولیمه بدترین خوراک کو خوراک کو نو کې دواد خوراک د ولیمی خوراک دی یه دول اغنیا و یترک الفقراء چې مالدار ورتره او تلېږي غریبان پکې پریخليږي غریبان او مسافر ته نشړلېږي نه د بترین خوراک, دو دا خوراک دو دا دی ځکه علماء د خیرات په نیت باندې ویل کې غریب ومراضی کینم هغه ته خوراک ورکه دیم عربی کې چې د الخرص دایو قسم انفاک دی په کوم اورز باندې چې ماشوم بچي پیدا شي د هغه د پیدایښ په اورز باندې خیرات کول دیتے ویلې کې پدیم الله رب العزت اجر او ثواب در دریم الوکیرا الوکیرا عربی کې اخرات هغه انصاف ویلې کې کله چې انسان پور جوړ کیه آبادی جوړه کیه همدغه څخه خیرات کیه داغه په خوشحالی کې پدیم الله رب العزت اجر او ثواب ورکي الوکیرا سلورم نن بردي الوخیما وخې ما عربی کې ها اخرا ته ویل کېږي چې انسان باندې مصیبت تکلیف پریشانی راشي او انسان خیرات کوي عربی مشهوره معقوله ده صدقه ترد بان برخلاف ورته حدیث وي خدا حدیث نه ده دا په تفسیر د صورت بقره کې جيات راځي و یو کله ان کوم سیئات په تفسیر کې علما ذکر کوي صدقه ترد البلاء څرګه خیرات لے کی وی مصیبتونه تکلیفونه پریشانې نه لري کوي نو ال وخیمه اخرات انسان باندې مصیبت تکلیف پریشاني راشي نو انسان خیرات کوي په دې من الله را پريزت اجر او ثواب ورکي بل خیرات چې عربي کې الاقيقا حقيقه کوم سوار لسم یا ایوشتمرز د معشوم خیرات کول کومعشوم ناری نیوي دعواد وی چيلي یا دوکډان یا کو خو غره کې دوی اسینول لويس اروکی او کې جنې وی نو بیا یو سیز یا یو غړ یا یو چلې یا یو حساب لويس اروکی نهول نو الحقیقا د ماشومۍ اند سنت خیرات کول د ماشوم نه پیدایځاږي خیرات کول حقیقا ورو کې چکل هغه او ما یا سوال تسمه یا یې وشته مورزباندی او پدې کې دا راځه مکول دخل کو دخل کو ویناګانې کول دا پدې نشته وی صاحب نبی وقاص رضی الله تعالی وتبارک راضی یو تن ورته حقيقي دعوت ورکاو او یو لوی مجلسو مېفلو اجتماعي جوړ کړی و صاحب نبی وقاص رضی الله تعالی فرمی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې ذمر حقيقي شې وې دي په روزا پورې مونږ د رسول لازم په دور کې دات ریکانو لیدلې چې خلک به روغ خلې شول یو لوی مېفل دې تن جوړ شي عوام ثور باندې عزت چمدغه وی کله چې سنت وی نو حقیقت خپل خپلوان خاصم خوشحالي کیرا چی خو ویناګانی کول چې خلکو یارس براله روري ماج ډیر خلکو سره کړی دي دی. لین به کړیا غسل دی ور کول دي خو خلک براله ډیر سره روري پې باندې با خلکو نه پیسې راغونډي کما او خلک راغونډوله وجيبه باغی کې نقريز کول کسما قسم ګناونه اسراف نه پای کې کی خدا پکه سین حقیقت ګډ کا غریبانو فقیرانو مسکینانو فیلیوال و مالدار و هرچا بانده دی بس پچا بانده او خورا بانده تالیبان دی بز یو سا او دا دمره تکلفات خلق راغونده ولی او دا دمره لوی می خلونده کنه جوڑوز دا باقی که کسی ندید بلچنه الاغدار اغدار چما شم سنت که پا اغاورز بانده یا پس دا شفانه سخیرات کول او دا سنت که دا خلق راغونده دامسی تریکنه دا شیخ القرآن هی مه الله و فرمایل خلقو کې سرګارونه ډیره جیبره غلیوی سنت چې نه فقاه دی چا سنت باندې خلق راغونډه تمره نشي تماشي پکې کې وسلور سنت د ماسپخین دوک بیا هم دغه تماشي خلق راغونډه دا راکایده سنت کې دغس هر سنت د لپاره خلق راغونډو توسوق په قوتلو ته مزګار نیوی سنت به تماشيونه سنت دوکو سخيرات دوک بس په خلقو باندې وخروا صدقې چې الله ربو عزت ته صحت ورکي تہ زمرا مے پلو مجلس ته نه جوړل دام سینې دین بل عربی کی انقیعا ان انقیعا ان کلهج مسافر کوړه راغی نو اکثر دام طریقوا کله مسافر د سفر نه راغی مهنت مزدوری به وکا سفر به وک ف خیر خیرت تر جلال کور عزت کوړه رسول صدقو ک خیرات وک چې دومره الله رب عزت ورنه انسان استند کولی شي مصیبت راځي انسان معنی مرگ نور حالات راځي په خیر خیریت سره کوټه راغی ته صدقه او کلام طریقه ده بل عربی جو خیرات المادیہ المادیہ د عربی هغه قرات خیرات د ویل اول چاول مل مرایشی داغه د اوله ورزقه خو راک خطو عام دروي به عام او درې مورز اللهم مل ملي ساریدل نی دی پکاره من مستعاب پښتونومې درې رزق نوالما دیا چې کلم ململا دا ولی ورز خیق وراد تیارو لیشی پدیم اللہ رب رضیت عجر و ثواب ورکی ادام صدق د دا ادام دی انفاقی و بل نعم چی دی الہدیان هدیان توفی یوبلت لگل حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمیلیو تحادو تحابو تاس یوبلت توفی حدی ورکوی پدیس ربان ساس امیس کی منو محبت جاتی گی د یو مسلمان بلتس ته تهفزه د گیفت ورکي نو پديم الله را بر اجر او ثواب ورکي لازم طریقه چې د اق صدقه غریبانو ته موږ سي پیسې ورکول ایسوم نه دي شي په لار رواني غریب دیولید مسافر دیولید نو هغه باندې خیرات کول څه ورکول بیاج نه بل نظر منښتہ نظر منښت ادم عبادت دی خدا تره د الله رب عزت پنو مان دی وی بعضی منښتې څنګه النبی صلی الله علیه وسلم واخ تر پرواز باندې خیرات و غیرو کې قدیم شریعت کې هیڅ اصل نشته دی کدی نظر او ارث په نیت باندې کیږي دا اختر دا شریعت کی شتین شریعت کی دو سره شریعت کېشتینه شریعت کې دوه اختر دي ورکوټي اختر او غټ اختر مخکباب کړي په دې کې خیرات شروع کړي بل نظر جديد د دوه قسم نه بیا نظر مطلق او نظر مقیده نو دا ترې سي چې دی الله رب العزت پذي باندې اجر او ثواب ورکړي د دینه الابت طریقې د انفاک کېشته دي پوباز خو پکه بالکل ثواب نه مليږي په باز ورته انسان ګننګاریږي دغه څنګه یو طریقه ده رشوت ده رشوت مو سينفاق دي مال له ګول دي پدین انسان ورته ګننګاریږي ځکه حدیث یا راشی والمرتشي خلاف ما په نار نبی عليه السلام فرمایي رشوتا رسل کې رشوت ورکون کې ددوانه پور کی وي داران زیارت و غیرت تلاش او په هغه کې چې انسان ګننګار او مخ یادی ز شو شهود سلمان درس رسول الله صلی الله علیه و سلم پر او تاریخ بن شهاب رضی الله تبارک و تم روایت او قبل روایت صلی الله علیه رضی الله تبارک و نقلو چا یو سڑی د غیر الله په نوم باندې مچې منښت کوی چې نبی اسلام پر مهل فماتا دخل النار چې ماش الله را بر عزت ورته داخل کوو او د غیر الله په نوم باندې زیارت تلاړی بل څه تلاړی او هغه ځکه چې یو روپوي هم ورکا ته پدې باندې جننمی شي ګناګه ځکه دا شرک دی او نبی رسول الله پرمیندې یو مجدوجنه سړې جهنم ته تللو چې سړې تم رډیرس ورکی دی باندې انسان کټوبو باسي الله رب عزت به معاف کی او ورنا کې انسان هم دغه عمل کلا جایوي نو د شرکو کو او شرک دز ګناده چې ان الله لا یغفر و یشرک به الله رب عزت دې د نو دا لګول خو پدې انسان جهنمی کیږي ګناګاریږي په دارن انسان بل انفاق مالګه ولدی څنګه زموږ په علاقو کې بعض رسونه وی بلکه بدعت چې خلقو ځانته طریقې راوستي کله چې مړی وشي نو مړی اوله او باندې الواب په خې کې نور څه زونه وی چې په دې طریقې باندې به خلقو کې تقسیم کی چې مونږ نوازه په دې طریقې باندې لريشي او وجه ولدا ذکر کوي چې دالوا کله چې اوږین قبر کې لړمانان وی نوغ چې ل عټک چې دا پ د عوا ک خخية نوغوني ته چې د بیا تکلیف ل رسې ه تق ور نه رس زمونږ د جماعت یو مشهور خطب دی مولاانه غلام هدي سناغوی که دا خبرې انسم دی لاړمانان لزار د مان لهوررک او خلکوله چې دا لامانان بالکل முடிي شي داسې اجي توله الاب پخه ک چره ل د پار لشي به تنپارران وي بیا خوزار وررک دا چا دا ک اناخاني خودي د خلکو چرا په دې ته ریکمانځه غوړي ته ورسې ورکړه خبر کوم کېده چا غلاړه معنا نه بشي د دې خیرات بالکل اس اصل نشته دی مړي کور والا کیدې دریو ورځې پوري چې نه مړي کور کې با پراخ وراک نشي په خولي ورغ نشي لا ګولي بلکې مړي کور والا د مخ خلق وراک وروړي د نبی علی السلام صحابه د جعفر رضی الله تعالی عنہ هغه و دی مې دې نبی علی السلام کور ته راغې او حکم اس نو لیال جعفر ان توامن تازه جعفر کوروالو لخوا راک تیار کړي نبی علیہ السلام ورته وجم ذکر کوي فینا فینا قل اتا ما یغلو دي ته هر مصیبت راغلی چې دی مشغوله کړی دي نو مړي کوروالا دا به خلکو خوراکونه نه کوي بلکې خلک چې راوشي دا غي تبي تسلی ده پر هغه باندې به خوراک کوي تبي تسلی خبرې ورته کوي ورسره چې د مړي کوروالو باندې به خوراکونه کوي ځکه هغه باندې مصیبت راغله ده ودل یو طرفه مصیبت په خلکو بل طرف ته ورونو طرف کې حلونه خیراتونه وی چې ګل لویل سنډاګانو دارنګ ویان الالو شي او لوی روټګانو خلکو لکول شي نو کله هغه کې نقصان دا وی نور او سنور نقصاناتونه علاوه یو نقصان پکې دا وی چې مړی انتهایی اسار شي حال دا نبي سره سنا فرمیلو اثر او بالدفن او دې الفاظ دي دوی مدي الفاظ داراغلي اثر او بل جنازه تاسو په جنازه باندې جلفي کوي بل چې په دفن باندې جلفي کوي نومره یې تبصره په تمر لوی لی انتدامات نیوي شي وینو هغه مړې ورته ایثار دی دیم پاری کې داون نقصان وي چریتي مال چيک چت رغبلی نو قرض ورلراخلی ولیکن داخل او خیرات پور ورلکه بل کاغذو کې و شي وي دا غزوې او ماشومان او دا وي دا خیرات پور ساختیم چې غرزره بل سنوي چې خیرات اترونو کې نو ټول اس مکه مترونه واقع وي خیرات ور تقسیمونه کړی دی دا ماشومان هکوم پکې لاشي نور چې دې کسم قسم کس ظلمونه په هغه کې کیږي کی نو دا اول ورځ خیرات اگر چې انفاک دی مال لې او په دې باندې ثواب نه ملاوي بلکره ته په انسان ګناغاريږي نبی عليه السلام نه خلاف طریقه د انسان ثواب غني پریخلي ملامت او ګناه غن بیاو بدعت کې راځي د ارنګ درې مدا نو درې مچې وی شریعت کې هم څه اصل نشته دی بعد خلک وی دلته معاملاتو کوم رواي درې مې ورځه پالې کې دي ګونه باندې کې او د هغه پر راکو او خپل ځوونه جوړ کړی یاره ملمانه راځي ودي و جنم چې د ټول کلی روټه ملمالو نه برابرې ده نو زکم دیګونه پاخه اول ملمانه چې راځین او ملمانه چې راځین واه واپس متلی شي نه زواقه ګاری دېرسشته ملما چې د لاهور او ددم چې وین واپس متلی شي هغه ټلې چې هر سشته باغځه کې خوراکونه کول شي بل دا صرف یو بهانه ده اومد ټول خلک راځي او د ټول خلک چې په کې خوراکونه کوي مکری ورا کو سیملمان کری ورا پکلا گیاوی او کو را کو نه پک ګور او هغه خری دارنګ مړی وشي نو کلا ګوري چا چا روان وان کړي وی چا کاویو داسګونه روان کړي داغم دینه واده جوړ کړي وی خو یو لاس کې دوا توجت کړي بل الله چې په لې په یالي به لاس کې نیوږي شریعت کې بالکل دا طریقې نشته د حکومت طریقې چې خلقو الله راويسته دي دارنګ چې مړی وشي او رض باندې بیا ورپسی زیارتونه کوي زیارت پر زیارت خلې هغه پر زیارتونه کوي او ازيو بهانه کله خلک جوړږي نه مونږ په خپل نه دی کړی دا خپل چارا وړه خپل چارا وړه نور روز کېن شو راوړل صرف دا یو ورځ وچې د په دې ورځ باندې راوړل نو خپل چارا وړه خپل پخپلې دی راوړل د دې پراگ سین دی بل چې مړوي شو ورپسې سلمي پس بیا خیرات کی سلميختی عبد الله زندي را مولا اصل دا يهودو نه راغلي دا هغه سلمي د رسکي عبادت کړې دي بیا د اکثر کارونه هندوانو تراغلي دي او سکانو چې امبیل الله زندرهه مولا ذکر کوي او ام مخ یو بیل الله زندرهه مولا سکو بیا روس مسلمان شي وای مون سکان چې د دې په انټي زیاته پابندي کوي د سلوخ تي هغه غیر و کار کوي هغه په مسلمانانو کې هم غلې دي ان دوه مسلمانان ډیر وخت یوځای پاتشي وي نو هغه سلوخ تي طریقه چې هغه مسلمانانو کې عمره غل ورنه کې د ری ورزه تیر شولی بسره ورزه اخیرات کول شي دغه وګوره چې لاره یې میور زده دی تو را زده داره دی بس خیراتوک الله رب عزوج په ثواب ورکي او خیرات ضروري طریقه ده چې دا انسان نمد غریږي پخی کی خلخ خیراتوم دیته وی چې وزداري پخې کی او په دې باندې اجر او ثواب به ملاویږي دا خیرات دي حال دا نبی علی اسلام ته صحابي راغه نبی علی اسلام ته فرمای زمام اور اچانک وفات شنه کاغه سواغ غونډې به څه خبره موقعته ملاویږي نو ماته به خامہ چې داو کداو کړ وسوکم نبي عليه الصلاه والسلام ورته خبري قرذي دي مشكاة شريف دي نبي عليه الصلاه والسلام ورته فنمي یا خدا جي نهرن جاريين يو نهر جاري کا خلق ته نه फायदा خيلي ثمر بزي ولله رب عزت داغي ثواب رسي او دارن للمساكين يا وجرير المسافر ومسكنان د پارا سفور جوړ کا مسافرخانه جوړ کا غريب د پارا فور جوړ ترسو ترزو چې دینه خلق پیدا خيلي نو الله رب عزت بدي موري پسي جواز ثواب رسي بل مسجد حدیث کرا دی نبی علیہ السلام اور توفر میں جماعت جوړکا الله ربو عزت پر دې ثواب ورثي چې سو پوری خلق په پو جماعت کې موسکي الله ربو عزت پر دې ثواب ورثي نو خلقو صرف همدغه یو سیسته خیرات وای و دې ته زکه خیرات وای چې په دې کې لګړیا کاری بھی. خلقو ته معلوم شي چې پلاني څوري خیرات کړې دي تدانې وي یو څړې راشي جماعت کې راځه څه کار دي ضرورت دی یوسف لګي سفراوړه څومره خلک په دې الله ربو عزت پر دې اجر او ثواب هغه دا غا ثقاتی جریدي چې دا انسان وکي مسلسل د هغه ثواب ورسای ورسېږي یا یو طالب العلم دی غریب دی دا غا د کتاب هغه غاسو هغه پي په خپل سبب ګوري به چاته یو مسلوکی یو حدیثو سمره ثواب دی مړی پځ ورسېږي قران شریفونه راوړا څو په کې تلاوت که نو سمره خلقه تلاوت کړي دی مړی ته په کې و ثواب ورسېږي نور دا جډیر کارونه شته نغد پیسې چاته ورکا ورته ضرورت پوره ک خپل ررج اور یم چا پړلی بس ت چې دی اوټ در پسسې خبروگرري چې سینه وي دار نقصانو پکدا او مال کور لرانه کې را و پدا اوک او جيماري خیراو ک دغې چاته نق دی ورکی هاو پ ډیر س د پور ضرورت وي ها بهپ پره کي بگی ت ناز دی چه هر وقت ور ک دوعا به در ت بل چې سومره ټم دا غین استعمال د هغقی کې خلک وپې دعاگانانه کو اگر دا طرق د انفاق دل عاکم چ خلکو ر اسم طرق پدې اجر او ثواب نیمه راويږي الټه په انسان ګرنګاريږي. باطلي کوياري چالاکي کوي. سلويستي کوي نو کال وينم پکې راځي کمی کړي، کال وينم پکې راځي زیات کوي. پدې بار کې मुक्ति محمد شير سيد لکي دي. رشيد احمد لودياني سي. آوي راځي کمی شي يا زيادتي شي، خو لیکن پدې سره فرق نه المذکور کلمشروط چې دانوي صرف ذکر شهدا پسند شرطه به بس دی ور تہ دورې پسوکا او کا کال پس وکړه خونوں ته سروېختي دي او مغه د سروېختي حکم دي ورنه چې تم دغه دي خیرات کین وای سروېختینه بغیر خیرات نه قبلي کیږي چې ته سروېختي کیقام حق قبلي یو لتره د پسور پسې خیرات وکړه شلرزه پسوکا بیر څلور پسوکا مولیکین دې ته څوک توجه وکړه خبر عزت کوم زمونږ د درس ډیر کسان وي زنانیوی نارینه ګور کله به سروېختي لته کله زیارتونه کی شریکی کله موري پرایم دغه خیراتونه دی نا کمز کم, کم دومره خوزان په یو ځای تلاق شو چاته مسلو مړ اوشه سومره جلدی کلی کی مړ اوشل سو زل په قبضه مونږه مسلې بیان کې بار بار بیان شلې فدرسونو کې بیان شلی د جمهور په تخرینو کې بیان شلی هم کینو دا دا مسلې بیانیږی خوبیا په خلکو باندې هغه څه اثر نکې شته ډیر خلک زموږ کلی کې د لاپ فضل دا کارونه منکې خوبيام څه خلک دغه څه موجود دي چې غم پر راځي باندې دا جوړ کې خلک پر آپس ښه خلک ښه او خلک بسوي شیخ <سؤال> القران رحمہ اللہ فرمای دین چرے دو سیزون روان ک خلق دووی خلق بسوی دی دو سیزون طول دین روان کرے دی, دی. ما دار خلق یو کار کی ویدہ کار کوم چې خلق ووی کرے سل دینونه په کوم کلو دی چې سل وي ختم ګډال دا کوم دا کوم و چې خلق دی ویا او غریب چې دی خلق وی خلق بسوی دی ل خلکو دا وجنی کوم دریمم کې سروختم کې زیارتونم کې زدی هیڅ حقیقت نشته او ضروری غنی اولټه پری باندې انسان ګونګاری بل پمړی کی کله چې مړ شي مصاحبونه او د راغسي قبرستان تھیوري حال دا چې د مساله د اخراج الصدقه الى المقبره فریضه و مکروهه صدقه قبرستان ته دا بدات او مکروه دي صدقه په دې نه کله چې ځانه مزونه و افا کوچی دا دي روزه ده هرڅه دي د هغه حساب په خپل اولګې هم دقه سی به غریبانو کې به تقسیم کی او د یو یو روزي د یو یو موس پوره پوره په کې د سومره په کم د سره تقریبا د یو روجه چې څنګه راځي پوره پوره فدیه یا مثال په تور 100 روپے د یو مزه یو روجه برابرېږي دا انکه 50 یو تا ورکی 50 بل تا ورکی 100 دریس او یو یو سنت پوره پوره د پورموذ د پوره روجه فدیه به ورته ورکی نیمګړي یو هم اونې شو د دقت سي د دقت علاقو کی چوي اکثر هله اسقات پکېږي ګډو ټول چې او قران شریف هم مسکی کیدی او پاغه باندې ساتو کی او خپل کیو بلتوی ماتات دروخلی او تی قبول کو دا الفاظ پکې وی خپل هغه د فارس تنظیمونه اون د مرویست دی, دی. نو یو بل ته په طریقه باندې بخې دا طریقه مچ لري شریعت کې نشته دي کله جن نمازون دا کوم دغه څخه خیرات او کم منزون قضا شوی دا هغه پوره حساب ولاګه په توکل نور کو په ټکل نور حساب او بیا غریبان مستحقین وګوره او هغه په بل امر کی داوی کله چې مړوشي نو چې کال تیر کې هر کال چې بیا پس خیرات کړي نو کال چې دین کال په سم خیرات سین د خیرات عمدقسه وکړه لذر د پس کې شل رځ پس کې سور رځ پس کې تخصیص درځو چې دغه ورلنيشته د جمیش په کال پس یا رجا یا درځه ولخص کړی دی دا په ولخص کینه او چې ستیم دی وسو شه ستیم دی خوخه جا څنګه طریقه باندې خیرات کړي خیرات کړي ریجه په خله کې او قاموا خلقوا النقد وركينوا غيته دا ورکولیشین و من ما رزقناهم ينفقون او بعضه ده هغه مانا چې ورګړي مون دیتا ينفقون خرج کي بلاد الله رب العزت کي والذین یؤمنون او مؤمن متقیان ها او کسان یؤمنون چې ایمان روري بما انزل الیکا په هر کتاب باندې چرالې ګلې شي تا تا و ما انزل من قبلک او په هر کتابونو باندې چرالې ګلې من دې من قبلک مخستانه يؤمنون بما انزل الیک مراد تدینا قران, ده ده قرآن دی دې تا قران شریف راغلې په دې باندې ایمان راوړي بل و ما انزل من قبلک ستانه مخکی چې کوم کتابونه راغلې دي نو دې په هغه باندې هم ایمان راوړي پری بار کې کتابونه آسماني کتابونه سمر راغلي دي پری کې هغه حديث د ابوذر رضی الله تعالی او کور بیان دي وګت حدیث د ابوذر رضی الله تعالی نوم نبی عليه السلام نے گړند پوښتنه کړو څه یو هغه حدیث او طالبین کې مشتين او مشکات چیرې کې ماندیشتین ابوذر رضی الله تعالی فرمای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله کان کتابان انزل الله اې د الله پیغمبر الله رب العزت سمره کتابونه را لېګري دي نبي عليه السلام راته فرمیل میاتو کتاب انوار بو کو تفسلور کتابونه یسل کتابونه انوار کتابونه او سلور لوی کتابونه الله رب العزت را لېګري دي یعنی سل صحیفه او سلور کتابونه بیا نبي عليه السلام تفصیل وکړ ان زر الله وعلى شيخ عليه السلام 50 صحیفه شیع علیہ الصلات والسلام الله رب العزت پانزو صحیفې را لېګې وی دیم والا اخنوخ اخنوخ علی السلام نوم دی قراتین الصحیفه ادریس علیہ الصلات والسلام الله رب العزت بیر صحیفې را لېګې وی وعلى ابراهيم عليه السلام عشرت الصحائف الله رب العزت تلستې وعن على موسى عليه السلام قبل التوراة عشر صحيف وموسى عليه السلام تا ما فعل توراة النالسي هي توراية الشئبة وعن ذل اتوراة الإنجيل والقران السلور دالوي كتابنا توراة زبر مني قران ش polls توراة موسى عليه السلام زبر پójداود عليه السلام انجيل فیسى عليه السلام او قران شریف پر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بللتا ولذین یؤمنون بما انزل الیک و ما من قبلک من قبل کا راغلی دې من بعد یې کنه دې راغلی اصل پر دې کې ده ختم نبوت تا سستان مخې کمرالی گلی شی په غیمان د ورې سانه رسو 30 مالمی کې سانه رسو څنګه چې مرزا غلام احمد قادیانی د وی ویلو چې پیغمبري ما دا رنګ مصینه کذاب و نو ډېر خلک تیر شوي چې نبوت داوی کړی او داوی مرزا ویل چې موږ ته وحیم کیږي که څنګه مصینه متل کذاب هغه به جماعت وې کیږي یا وګرو یا وګرو نما تاسو نه ان یې موږ کې موږ کې څه خوړواړ و وګوندارن کس هم وې به جوړولې دا رنګ الفیل او جوړ کړی دا یو څه دی دا یو چسره یاتی نور کس ماکه سموای مصلی ماتل قذاب هغه زده جوړول مومن کای ویل چې استان مکه قراغه غسان رسول کتاب او پیغمبر بنه راضی حدیث کې مراد نبی علیہ السلام پر مېلو انا قاطم النبی لا نبی بعدي ولا رسول بعدي ز قاطم ما زمان رسول چې بل نبی هم نشته بل رسول هم نشته دی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرسلو بل پیغمبرو بل کتاب نرازی دیوہ جنامین قبل ایک آئی زکر کردے دیں جو روایت کردے دیں چا اللہ رب العزت کلال لیدی منو نبی الغیب رولے گئے نبی علیہ السلام دے دی دیل اسکلو کو نقالتی اليہود وننسوارا نحنو آمننا بالغیب یہود وننسوارا راپاس الفخری شروع تو تو ایک قتل آوے نو پا غیب باندی خموگو میمان را وڑے دیں فما قال يقيمونون صلا قال نن نقي مصلاات ج برميل ج تخ ك عندي و يقي هنا الصلاات وود نص ف و نن نقي مصلا م معابون ك فما قال وما زقناعهم من فيقون قال ننون نف في قو تصدق م نن ف فلما قالوا الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك نفروا من ذلك قالت جدارا لذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك دين نفرت شروعك نفرت ذكر شروعك في روسو برايشي سورة بقراء غالباً وإسانا براياتي دي بابل وإذا أرقيل لهم أمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما ما هم. جو نصرات ابو ویل ش چې الله ربول دې ترا دیګری دی امنه دی ویل منو مونږانو مینو به ماونز درارینه وای کورونه مینو ما مو او کتاب منو کوم چې په ماندرالی کې لې شوی د دین علاوہ چې دا کوم کتابونه دې دینه کومون انکار ته دې منو ته کومونګا تیار نه یو دوی وځنا دي د انور کتابونه نه یو نوې نمبر آیات دې ایمان روڑی پا کتاب چرالیگلی شویتاتا و ما اون زلمین قبلک و آغا چرالیگلی شوی مخیستانا هم و ما اون من قبلک دا نور کتابونه صرف منل چداد الله رب رزد کتابونو او قرآن شریف باندی وار سرا عمل انکول دي نور کتابونه پا غیبان عمل کلز باقی نی دی آغا من سوخ شوی دی او قرآن شریف باندی وار با عمل انکول دی شو حدیث کرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو عمر رضی الله تعالی عنہ آغیزه به یهود ته زیات او یهود به جماعت عزت کولو په ما صرف دا معلومو چې قران شریف او تورات داسنګ دیوب ته زیږی ما به صرف د دې متعلق ولا یوه عمر رضی الله تعالی عنہ صفحات د تورات راوستینی او رسول اللہ صل اللہ الله صلی الله علیه وسلم مخې ته کې خودل چوغری داسنګ لیکل ما خبره عمر رضی الله تعالی ته څه نبی علیہ السلام تیمرا ورو عمر رضی الله عنه خو بیا نبی علیہ السلام ته خیال نو حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته څوڅلا وځي دلاته او دا څوڅو جوه کې چا ولا نار په دیاننګو کې نه چوریګ نبی علیہ السلام د غصه هرته شمه دې ترمذی کرا دی چې کله ما غصه شه د نبی علیہ السلام مخ مبارک د غصه اجازه به څو شه باده وروه دوه ابوبکر رضی الله و تن راغله باده کې جاکر ذکر راغله د چا ورته عمر څنګه فرمایي چې تا کوله ته کې عمر په تعالی مور چې نبی عليه السلام څومره غصه دي الله و تن نبی عليه السلام ته قاتل نبی عليه بالله من غضب الله ومن غضب الرسول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلی الله علیه و سلم اعوذ باللہ من غضب الله زی پناہ وارمہ داللہ دا ومن غضب الرسولی دا پیغمبر د غسینم پناہ وارمہ امر رضی الله تم زرد الفاظ ویل بیاوی بالله رب ربم و بالاسلام دینن و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ زخو پا اللہ ماند رازیم واکی زمارب دیزی خمانم فمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رازیم چلما پیغمبر دیں دارن پی اسلام باندې راضیم جدا زمادین دی غونبی اسلام دا فرمایله ما صرف دیه پاراو چې تاسو موږ غوری نبی علیہ السلام ورته فرمایي لو کان موسی لما وسیهو الا اتباعي یو روایت بعض ولما دا ذکر کړي لو کان موسی و لما وسیهو الا اتباعي خو ابن کثیر پر دې روایت باندې جرہ و تعدیری پہ کڑے چی صحیح سا نت سرچ دیں لو کان موسیٰ صرف د موسیٰ علیہ السلام ذکر داخلے دے موسیٰ علیہ السلام ذکر چدے صحیح روایت کی نشتیں نبی علیہ السلام فرمائن لو کان موسیٰ بالفرض و تقدیر کے موسیٰ علیہ السلام ہم جو اندے ویں لما وسیعہو اللہ اتباعی نبو اخلاص کرے دے لرام زما زمائیت تباع زمائیت عبیداری انداخو کتابے کا صاحب الكتاب پا آغه زماتہ به تاریخ لاسکری دی دی وجنا عیسی علیہ السلام چرازی عیسی علیہ السلام سره د دینه چې صاحب الكتاب دی انجیل ورته ورکړی شوی دی او بیا هم عیسی علیه السلام هغه په دې کتاب باندې عمل کوي و يعلمه الكتاب والحکمہ هغې را دی او قول ولما د ذکر کړو عیسی علیہ السلام ته الله د قرآنی شریف فوها او د نبی علیہ السلام د حدیثو فوها من عیسی علیہ السلام ته الله رب او اسال السلام با په بدی باندې عمل کوي نو مخکې کتابونه هغه منسوب شي وي دي باقي په عمل کې ګرځه را به دا انسان مې چلا د الله رب عزت کتابونه دي او دا کتاب قران شریف په ایمان او عمل ځوانا بوي نو الی نه یو مينونا متقینان او کسان دي چې ایمان بما انزل لیک اا کتاب چرالې کې لښوي تاطا وما ما انزل من قبلک اا چرالې کې وبلل آخرتهم یوقنون او پرد آخرت پرد قیامت دی یقین کون کریم یقین پا قیامت بانگست دی یقین پا قیامت بانده دا چدیده پار عمل کل دی اگر سنگارو سبراشی سورتی روم آیات نمبر چه اوسط نمبر آیات کے ولیکن اکثر النازلاء یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم الاخرت مغافلون شپگم او عوب نمبر آیات سورة روم زیاد دا خلقون نفس ہوئی گی یا علمون ظاہرم من الحیات الدنیا ہوئی گی پا ظاہری جند دنیا بانده وهمن الاخرتم غافلون او دی دا آخرت دا حال غافل دی آخرت نا غافل دی ان آخرت دا دی عمل لگی نو یقین دا دیچ انسان دا غی دا پار عملو دا دا پار کی دا غی کوشش ہوگی حدیث کم را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمی حياتي لنا على امتي يحبون الخمسة الخمسة زمان, با امت زمان يحبون الحياه وينسون الموت زمانه زمانه را روانه ده چې پینځی سزونه سره محبت کوي او پینځی سزونه بدیهې رکړي وي دا غنه بے غفلت اختیار کړی وي پر ملي یحبون الحیات وينسون محبت به د ژوند سره عمر به هېر کړی وي دیم زمانه عمر کې یوه یحبون محبت بکې دې دنیا تر واخرت به هېر کړې وې مقصد دې دنیا ګرځولې وې درې نبی عليه السلام فرمایلی یو حبونل قصورا وینسونل قبورا زمام ما دې د محلات سره وامینه محبت شروع کې وینسونل قبورا قبرونه به دې هېر کړې وې بل دې نبی عليه السلام فرمایلی وینسونل قبورا پوری به دې هېر کړې انها اغوری چه پکموان معلوبان ملاویگی دی بها غامل نکی بل نبی علیہ السلام فرمیلیو یوحبون المالا وینسون الحسابا زمان پا امت که دا حال برایشی چه مال سر بمین محبت کې خود دی هغه غی حساب کتاب بحر کری بیچ لدی حساب کتاب ورکل غواری پی انزم نبی علیہ السلام فرمیلیو یوحبون الخلقا وینسون الخالقا مخلوق سر بمین محبت شروشی او خالق بحر کری بی یاو مخلوق سره دا خالق ولا مينه وکي یاو مخلوق سره دا زمينه دي چې خالق به دنه هیر وي سره د دنیا مين او محبتونو کې لګي بوي دا رسول الله څنګه قیامت د علامات نیو ذکر کړی و چې خلک با آخرت به هیل او دنیا به دمن مخې کی مو به هم اخرت دیوم یو وینون او پرځ اخرت یقین کوون کې دي دا آخرت تفصیل اسوا د قیامت کې اصول کې ستیرشي مو یوه ترقاد اثباته قیامت فاتوا چې قرآن شریف دا قیامت ګړندومونه ذکر کړی دي هغه به ان شاء الله په موقمه کې دې ذکر کوم واخر دعوانا ان